مګډ <مقرد> وړ حق بلباتلی د بایل سره ایر اشتیا دروغ مګډ وړه دله د حید کمم صفات چې ستاسو کتابنو کې الله رالی ویللی۔ نا غو پر پر خلق لو خي غډ وډوي ما يهوديه او نصرانیت د اسلام سره مغډ وډوي الحق او الباطل کې باز مفسرين و یا الافلام دعاه د مغډ وډوي حق حق هاغه المنزل في التورات كي أغفة تورات كي الله را لقلي بالباطل دهغة باطل سرچ دزانم جوڑكري و لقلي مدين دزانم كم جوڑكري اغدية سرمگر ودوئي و تكتم الحق و مبتوئي حق وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او حال د دی چتا سپوحی گئی چدا حق بطول سمرلو یا گناہ دا او سمرلوی و بالدی اگر دا آیات حکم عام دی اگر چی مراد او نزول د اہلی کتاب ببارک دی او سب گورا اللہ دی تا سلوی لی عالمان کی زنی وقت چاست رکینا و حسد وی نو دا آغا سمخ برا خلق گره وڈا کی دا دا احلی المکار وی دا چاست سمخ برا روانا وی با سد آغا مقصد دے نو کاغا خلاف وی د دا اخلاق و دائره کی دا غیر دکا داستا علمی زمواری دا داگور آمیشا لپاره دا سیوی زمانگ دی مشایخ واللہ دی قبرون د نور نرد کې اغیب رسومات و بدعات و رد کولو نایب وی ری واجدو انیشته نو خلقو وی وډاله پیداشي دعا نبني نو حق د باطل فرګټ ورڅو کو نشو اغیب د زیارت شرکیه نم من نه کولو وېردا شټل پیداشي زیارت القبور نبني دارنګې د رسمی خیرات او وااجونونه خلک منیکل خلکو بی... یو ډله د خیات نهې تا وګوره سبا د الله په حضور کې سری س کوي د کافر خبرهکه د روان کا د غی هم جواب ورکې د الله په حضور کې څ خبره چې دا ووایه ځلی وختداې وي دا کم جمعتونو په منځ کې تعصب دی نوسممه خبره روانهئ اته خبر نه دې دور پس خبره تړلې بل د چاپ خلنن دور کې اعتیماد ډېر مکوای مګړ ور وای حق د باطل سرا وتکتم الحق او مفټوي حق وانتم تعلمون او حال د دې چې تاسو په ذ تعالمون مفعول محذوف کړي له ایسا سو په هي گئی چې د حق د پټولو سمرلوي ګناړه یا وان تم تعالمون انکم لا بسون تاسو په هي گئی چې تاسو حق ګډ وډ او حق پټ واي قران کې غنا یا چون راغلي دي د حق د پټولو په مذمت کې بزار سره ولي کوي کټول راو نو بیا در سږدي غروس وبخت مينایا سنول کوي آیات خيرد کتمان الحق سوره بقره کې راځي آیات یو سل شپک سل وختم او یو سل یو کم شپېتم کې مراضي دواسا وا ادوښتمات کې مراضي سور بقرکی رسطورا روان دی پیک سو چالیس نمبر آیات کی یو سلسل وقتم آو دو نمبر کم وی ولا تک تو مشاہادا گواہی پتوائی ما حق خبر پتوائی ما سور نسا یاتو لی کئی شم تاس نور ډیر آیاتو نر آغلی دیت چې الله بندگان او توي ګور حق غړډوړو ما او حق پټاوما نن ګور د علم خدمت پځه خلک دا کوي چې بل مخاون بدنامي هغه بدنامو نو کې حقیقت حال ني بلکې س درو راځه مکړي د بند س د پاره دا بلد بدنامولو دا پارا دا بلد شرمولو دا پارا دا خوی گوری اصل کلی یهود دے سا خبرینا معلوم نینو اغا مکوا رسو مطاسو تراشی اله الالمین وی ویاغا خبر مکوا ولا تقفو ما لیس لکبیه علم اغا خبر مکوا چت دا غی بارک په وحنې علماو لیکلي د عائشې بی بی رضی الله عنها د برات بارک د قرآن ل سیات نور ال دشور نور نو ویلور بی بی د پلان نا ګیل او کا دا یو اجیب خبره لکه استاذ ورته سوچ وی چ دا یا تونرال ابو بکر رضی الله نور رافاسد ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها پسرح قل کا دا ورته بابا جی خل کو سوي ثاردو منی کول ثاردو سوي داور تهي بچي کم اسمان بميد لان دي پريزي کم اسما مما ممد پاس پريزي چه مال ديو خبره پته نيو ز پاغه تکلم کو شانو د ابو بکر صدیق <تصفيق> اے لور بيو دا داږي عزت د ټول امت عزت ته دل قسم دي داږي عزت د موږ د خپل عزت نه چې چا کېماني ګران دي وې بچي مال دې خبر پته نه وا کما اسمان بمې دلاندې پریزي کما زمکه وماده پاسه برداشت کی مال پته نشته انن غدي په لور غور موږ بدنامول مخکې کوه राणा رست کوه واه بھائی شاید نن دې علم نه ټول برکات لری کل حسې به صدرو غریب نه خبر نه تر ادور پس یوشل خبرې تړلې سباب د دې جواب د الله په حضور کې ورکی دی اے دا جوانانا دا بتکلم اختیاری بس کی دا غواہی کوي تعالی سونه بغواہی کوي و اقیموا الصلاۃ پابندیو کوي په مصبانې و اتو الزکات ور کوي ورکعو مع او رکو کئی سرد رکو کونکونا اصولات از زکاة کی کالف نام دا حد شی او کد جن شی مراد کسولات المسلمین دے و زکاةو هم زکا نور منزونا و زکاةونا اغا قرآن منسوخ کری دینو اغا اغا خوبی وسدی د عدم سر مخی منزونا چیو دا نور امتونو اغا منسوخ شوی او دا غیغا زکاةونا منسوخ شویدی نو کاسولات کیا لفلام دا عهد شیوک دا جن شي مراد تی مجد مسلمانانو دے او زکاة د مسلمانانو دے او دا غیاتو یو مسلح تا سو چې کیویلی چه کفار مخاطب بالفروع دی کنوی نو دا دا غیغا علماءو دلیل اے یهودت و ایواقیم السلاة و آتو الزکاة دیو جن ازاد المسیر کیوئیں و فی هادی الآیت ان الکفار مخاطبون بالفروع و هی احدر احمد رحمه اللہ آیات کی دلیل لے چکفارم مخاطبون بالفروع دیل لکه کفار د څنګه د ایمان حکم نه نو داسې دی حکم د چي مزبکه زکات بور کئ ابا علماء ولیکلی چې مراد د مزنصر اول به د مس فرضیت من یو د مس فرضیت من لې یو د دې ادا ده دا, دا فرضیت دی ایمان خبره ای سره مزنک ګناهګار دی ته جمهور په نس اوکه فرزيت نه من کافر کا فرقي کي ک اورو کو کي سر در کو كون کو جز ذکر کي مراد تي خلوي دي دي کي دو وركه مع الركين ما ناوا صلوا مع المصليين ذم سکون کو سارا مزو کي باجي مفسرين دل ته وی رکو حکمی او کو احتراز دیده مزد یهودونا وی دا ایپا مزکی رکو نوا دا ایم مزکی رکو, ای رکو نوا او دلیل, دلیل مولماؤ دا ذکر کرده امام قرطوی ذکر کری وی او کس اسلام رادو و ازننه عمران ابن حسید رضی اللہ ناغی ایمان راډم علی الله اخر الا قائما زما ګوره سجدی لدا سی د نیغ نه پروزم رکوو باندې سکنه کو په خبره په شي کنه نو دا دلیلی بعضی اهلی الم ذکر کړي غو زمو دا مشایخ وای چې نا دا غیب دین کیم رکووا لك سورال عمران آیات زان سرولی کیدرسل ویه سم دره مفارکی الله مریم بی بتوی ورکعی واسجدی او مریم بی دا اہل کتاب و نوام او قرآن ورته تا حکم دو رکو دو دو دا رکو دا سجدی نو دا مسئلہ چرا دا غیف دن کی مسکر رکو نوام دا دا دی نس مخالفانا اگر ایکن آیات دری سلوی اختم دا سورہ الامران دری مپارکیم مریم بیبی ته لاہل الامین یا مریم مخنوتی لربکی وسجدی ورکعی مع راکعین اے مریم بیبی تا ودار شخ ول رب او سجدک و رکوعک و شر در رکوع کون کونہ القران کی او لفظ چې ذکر شیداغه ظاهر به مراد وی تر سوچ یو قرینہ او دلیل ساره فنید حقیقت او نام حکم دی و رکو کای نیم زکای د مشکون کو سرا دی باندې علماء دلیل نیوله د جامی په حکم کې د فقها او اختلاف دی دا احناف امیو قول دادی چی جمیس رمز دا سننی موکدو ندی باز اہلی المو دا وجوب طرف تلاڑ دی باز ویدہ فرز دی علا الكفایہ ابن کسیرم دلتوی وقد استدل كثير من الولمائی په هاذه آیت یلا وجوب الجماعه ډېر اهل علم په دې آیات دلیل نیولې چې جامه سره مز واجب دی دا ورسونه نه مؤکده خود ټول په نیس دی خو باز دی وجوب او د فرض کفایه طرف استعمال لري ورکعو مع الراکعين اقر بده عربو بلیله خلل عرب سر از حال لموس پی جریدا ها پای څنګه کی ځان لموسن پی جریدی جمی مس بکای که یو کس ګیره نشمور پس یو مسکه اگر ممکن تم را زدا وینات ته تم را لوی لوی ګیره دی یو شړی جه نامه له لګې مور پس نو او غی یو موز د بی ګری پس بکای ها پای زحان لا مزعی نکای بلکه معشومانم نکای یو زل مسجد مدینه منوارکی او بچی کور میو یو مسجد کی بمون مز کولو نجی مز بیو کولو نو معشومانو نجمع لارو یو معشوم مخی دنو رو رو پس سب جوڑ کرد ازان لے سترم جوڑا کرد دا حرمینو ددغ علاقی پا جمعاتونو کی ستری وی دلتا موند ستر احتمامو نکاو حلتا هر مسجد کې وی ستر وی دلته طالبو ده دې خبره خیال لګې پس سوره خلق ومنزل مخه لاړش اعلان کې دا سمره لویه ګناه ده مسلم ګور اجتهادي مسله ده جمع او شنو دې ما جمع کول شي کنه دغه مسله دا شي دا کدي دې محلي خلق دې زموږ د فقيه حنفي مسله ده او <سؤال> یو سړی دا خپترې جيبای زمو مسجد کې ونیمه بجې مسجد یا ای زه را پکاله را دوه بجې به ولرځي جامبو نو دی خو مسلمانانو اتفاق او اتحاد ته رسکهي دا شی د دروست ندي خو کدا چې اتفاقی شو کرا له جامې پریخ نه ده خو possible دین کار کوي چې د جنازې له لاړو غوردا جامې پسې زم کیګ رضا اجتهادي مسئله یو مسئله متا سولمکه کړو په اجتهادي مسلو کې منکرات دي کته وی غن چې څوک د ما په جمعات کې امام دې ما جامه کوي منکر کوي دې به منکو کار خیر به کو اجتهادي مسلو کې څه بیا غني بیا دې ایو امام بیا په حق دلته درې په منکر وي درې وي مسائل اجتهادیو کې څه دي ان کې سختي شته اې مسلمانانو دې اتفاق د فارغتايي او اجتهادي مسله پرې خوبهبل دي مالکو نو سوشل بوښ مالرمه کی څه خلک حنفي عالم دي حرم کې وړې نیک انسان دي دذې فزري الله لکه نو خلق ته هدایت نشې کړې نيوزل مونږ ناقص یو کستې تاسو وو وي دا رفی پرز امام پسي دروازه کاته کوم کسالو روکم الت <سؤال> امام سکه ای دوکای تماش پخین مازیګر جمع بینه صلاته وکړي دا یو عجیب خبره وکړه وې دا الله بندن دی یو رس کې په اتفاق وکړي که څه نو کپدي رس کې د متفق وو خنره کپونه شي په مسله باندې دایو استهادی مسله ده حرمین دوه علما او مسلک دا آی وای دا قصر په مسجد حج د وجہ غلې سشن لویہ کب سړی چې حج راځي هغه قدمه کیږي خو دې منا او مزدلفه دې دې په قصر کې دا قصر د حج د وجنه دي مسلک دې څه نه دا امام مالک رحم الله مسلک دې او د دلیل په اعتبار ایته مضبوط خاري نو د حرمین علما او فتوا سره چې دا قصر د سو وجنه دي دا حج د وجنه دي چې دا الله حبيب چې مقام مکرم فتح کا او من جنې کول نو قصر کول خدا الله حبيب چې مو زکو نو تاسو مس پوره کوي فإنا قوم سفر منګه مسافر یو وسنداس ویل سي ته ما مې مسافر نو رس پښتوک هر وروره موږ مسافر یو کوم پس زوک مقيمي نه قبل مز دي پوره کوي دې دفته مکی په کال په اتم کال ویل خدا رب علما وی په حج کې دا سې وی ویلی دول هرڅ کې قصور کړي خدا شي ندي ویلي چې تیمو صلاتکم فإنا فا قوم شفر و دغه د دې دلیل چې قصر دا قصره د سده وجګم دا یو څه هادي به صلا هېرو کې د همت دی په لور یالته هغه د ورکه نیت صحیح یې د ورپسې صلو سره سلام وګرځي نو دې چې هغه دوه کې هغه یې هغه دوه په یو خبرو نو اجتہادی مسائل سختی کی وسختی نہ کوي دا جوړم سره طریقہ را کنا نو مصرہ جوړم سره طریقہ لګر باز خلک لاړ شي نو هغه په دې اجتہادی مساللو کې سم فرضی مرتبه ته دی حرمینو کې دا وی تر په هغه طریقو مختلفو کوي کوم چې سنتو کراغلي وتر د الله حبیب په دو سلام وکړي پس وی کړي حضرت را کا دنیا ته نو په دوو رکاتو وسلام مقرزم یو بپاسم هغه به بیا وکم اغه یې نفس په سلام وکړه رکاتونا دریشول خو په دوو سلام وشول نو حرمینو کې اکثر دا شي کوي کله دا سیم شوی د عمر رضی الله نو په صحیح سنت راغلي درې رکاتو نیت تهړله او په اخر قاعده کې ناشته اب د م قاعده رو ناش نه لري اسلامه څخهړه کرزو نو هغه ځای کې ځبازه خلک کی نو أنت تر کوي نو امام پسه نه کوي وې ده په دوه سلامو کوي اعلان کوي ته نصراغله حدیث نزل وقت ګور غت تعصب دی مرتبه ترسه چې ځان خاوه خاصه کې لا په دوه سلامو چې کوي حدیثو کراغلي کې دی راغلی نو یو کس میوک او ورته وی تر نو کو لوی وی تر کېږي لوګه دوه کوي حد دی اموز نو کو الله سيچت کړی ور سره کولا په خبره پوښوي ګپې نشوي سرې وره سر نهکنل او غی په موکې لا سوجد ک کوی او دو سره ب مو لا سوجد کی نو مسائللی فرو کې دورهصب چې د سره او مد اړ سره کې جوړه نه دا د عصیت نهخ ده په بندیو په مو او ورک ځک وررکه م ک او کو کای سردر کو کون کونای ند جمی مزو کای اگر نارینه او د فہرا واجب دی یا سنن سنت موکدہ دی چې مزبا جماعتو کی بغیر د عذر شرعی نه جمع مس پر خودل گنہ ده او اعذار شرعیه فقہا کرامو ته قران او سنت قرانا ذکر کړی تمروننابل برری یا تاسوهکم کوي خلکو تهدننیکو وطان ساونان فص کود او هیر کړړي مدی خپل زانونه اوتم تتللوونل کتاب او حال دا دی چې تاسو کې تابلوولید آیایا تاسو د اقلل نه کار نهاخلیورهات مقصد ته سوچو کوي دی کې دا راټونه په ده په راټونه نه ور کوي چې ته نیکو ته خلک کوړې را بلی تا خو کارې خیر دی راټونه په دی چې ګورته خو کارې خیر کې منزونو منظونو نیکو ته رالیته خپلی لی نه کوې راټونه پس ده دا خپل ولې لکه امام ابن کثیر و یو دا نور مفسرین و وي و یوس صحیح هو ان العالم یامر بالمعروف و ان لم یفله و ینهى عن المنکر و ان یرتکبه صحیح قول د علماء دا دی عالم د نیکو حکم کولې شګر کدا نیک خپل لکای او عالم د منکار نه منه کولی شيګر ک د منکر خپله کوي ا یاد ک راسې نووي چې خپل عمل نشته نو خلکو ته کو حکم نه کې نا روونه به منیک نه راټونه پس ده ام قورتبي و ااعلم وفق الله تعاله نه توبي خفل آیا ب سبب تر کې فعلیل بریر لا بسبب الامر بال بریر. وې په هڅه الله تعالی د قران او سنت صحیح سمج توفیق درکې آیات کې رټنه پدې دا چې دا ته لیکول لکه پدې رټنه نه نه چې تا د لیکي هوکبول کې نو ګور بازي خلقتی داره والی یو ما خپل سم نه لوز نه شه ایو کې څه ور جوړ کړی اگر جوګ می شړې وی دا حدیث ته مه نه سو کوم امام شه ویو بازي د حدیث جوړو و یوبلا ګړه خورلی او بچیو نشاراو سو په پدبا نه دم واچو ورغه ویجی... نو یره نن تاسو مسباب واچو نو یې سمه راو سو دامي واچو لاور ته چیرې پرور په دې شوې پرون مخوله ګړه خورلې دیو د پدبا وسو دم راجل جګړه مخ او ګړه نو خري د دامه شنه نشتا دلته آیات کې رټنه پدې ده دیو چې نو مصله د شریعت دا دا اے کتوے چی دا سی او سڑے بدا منکراتو نباکی نو اب آمر بالمعروفو نی این منکرکے نو معصومین خوپی غنبرانو و غداللہ د حبیب با وفاد سرا خبر اختتام تاور سیدا اس بدا سی چی نیم گردتا نبا زیاد گناہ گاروی زیاد قتالا بدا نیکو حکم کئی دی که مزمت پا دیده چې خپلا مملو کئی اغفل عمل وکي الله ويهو کار خود نیکی کی چي نکو ترا بلل کي خدا اغفل تيول عمل نکه دغه اغفل عمل نکه دا رټن پسدا لکباز فقها او دی دې کی د آیات په تفسیر کې اشار ذکر کړي وې ان قومن یامرونا بالذي لا يفعلونا لمجانینون و هم ملامی کو نو سره وي سقوم د موږته دې کوهکم کوي کوګوره خپل نهکید دا خو وان دي اگر چې را غورزیږ نه ورته پهې ې چې په عمل نشته. تو تعالو ایت خلق <تصفيق> لد تقوی زکر که نفخ بلم تقوی اختیار کام وصفتت تقا حتی کانک ذو تقن وریح الخطوی من ثیابک تستوعو وی خلق لد تقوی زکر که تبویگ نتم متقید او د ګناهونو بوی د جامو نه روتېږي کلی کله چې پخپل عمل ده نو هغه کې هیڅ هغه کې اثر ني وي اکثر چې پخپل عمل ني لوتکار د خیر کې خدا دعوت بده با اثر ني وي سمدی کله چې پخپل عمل له الله خلکو ته خیر پیراوي د علماء ابن الجزيري رحمه الله بارك راغلي مشهور و د بهله په په منبر ه خبره کوه چې خپله بیا په عملو سب نو یو زل ورې غلا و و زما هغه مالیکم تاله راض د جمعې پهزبانې چې ته واصل کې د غلاانو دا زادو ترغیب ووررکه چې ما ذاات نو د دوله داسې به اوکم خصو جمعې خبر د یو دا غلاانو د زادو نسیت وکوو هغه مالک دا غلام ازاد کو نو د شکرې لم راغ لم دا دا او ګې ل راغې و شکریا دا کوم تا بیان وککوو ځ ازاد کوم او غلم کوم تا د ماخ د یجمعه د کړ او دا غړی رو پې وکو نهغالیم ورتهوي چې تا مالله علا یو خبره په منبر کوم چعمل ک وکم نوی ما پیسی را جمع چې جو غلام ازاد کم نوالا بدا غلامانو او مسلح خلقو لکو نوی دا سود جو سفر صبر زگو گو جی پیسی میرا جمع کولی خو یو مسلح علماءو ذکر کردی اداگورت وی تجربی دا دلیل ضرورت نی زمونگ دی مشران ویلی وی کل تاکی یو بدا ملی دا نو دا دی داوت دیر دا زمیر بنی ملامتا کئی چې خلقو لی دروغ موای تا قطول دروغوی وی پندوس شترول یې هغه واپس تعال راضی ها بای کوم کار خير پتا کې نشره دی دعوتو چلاوه کوم ناروا کارونه دی پتا کې تی دعوتو چلاوه د جتوې بای د روغ مو ته خو د روغ و نو هر خبره سره زمير ته ملامت کوي او وګوره توبه وای دی ملامت یا لږ تار و ملامت در درهم خاون به رحمېږي او تعال د پرې خود توفيق بدر کی تاسو ګوره دی تبلیغ کې سلو رومیا شو سلوخت ورځو له شګلار شي چې راضی نو شبی اکه نور ځیږي کولی نو جما شوړو شوې ته بنن اعلان کړي ناغه خان سر سره لاړ دی ګیرې میټول لري کړي او تبلیغالو یې ته اعلان کړي ناخلګلوہی الله مو بحج موزل شي کې نه با, با. د قرآنو سنتو او د دین خبره بکیږي او زموږ استاد سو کامیابی الله دی کیږي اعلانات کوون کړه زر ملامت شي دا خلق وې دل او وره ګیره برابر ټولش کله کړي نور زمير ملامت کو یو صورت شي اعلان نو کې بل ګیره پریزي کپونو شي په ادم مسله د علماو ذکر کړي چې تو وې چې دا منکار دی مانل دي شي نو په من واره وایا تعال ورست ګره زربه د ملامت کوي چې دا سکه تا غو خبر یو کې او دا خدا کې نشتا په دغې خفکان به د الله د فیصل راځي ورن پورا دعوت دا داالې چې عمل وي تیې وج بعضې هل میکي وله تنه ان خولو کیا ممسله آرولی کوی د فالته عزوی مو وب دا به نفسې کا فَإِنْ إِنْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ فَهُنَاكَ يُقْبَلُ إِنْ وَعَسْتَ وَيُقْتَدَى بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ يَوَيْدَ آغَا كُوِي نَوْلِ خَلَقْ <تصفيق> مَنِكَي جِبَخْبَلَ آغَا بَدَخْلَا كِتَا دا نفس دې سرکښو غومراهو نم نہ کا د چیت دې ناراوو نم نشو نو تان به حکیم جوړ شي اوس چه سوي نو خلق به قبلې خلق باغ منی لک تاسو لرست براشید شعیب عليه السلام تواکیا کی ځان سر آیات لکې اتات ایام نمبر سورہ هود وګورای آیات مګورای د سوره یهود ااو دولسمه پارا کې وګورای اته اتیایم نمبر آیات دې مضمون ته په دې آیات کې وګورایو ما اريد ان اخالفکم الى ما انهاکم ان اریدو اللل اصلاحا مستطعتو شویب علیه السلام قوم توئی وما اریدو زیرادن لرمانو خالفکم چی مخالفتکم استاسو الاما پاغس کی انهاکم انہو چی تاسو داغین منکوم اے نه چې تاسو منه کومه خپلګینه را کوم زه خپلم دا غی نمنای شیخ رحم الله وی چې موږ ته حضرت ته بوسیت کړي او سه رلی رحم الله وای لاډ شیلم بے با د توحید مسالہ بیان وای ویداتونو مممالای هوشه او کای چیکوی بینه رشید رحمۃ اللہ علیہ فرمایل الله دې قبر د نور نڑکي ویدہ کوم و بدعات ورچ مون کول غوښتل شل کاله مخ کې مو غو غو کول دا چې ځان شو ویل چې دا خط پله کې څه پوښيږي په هغه هر شي ترتیب دی او ځکه تیاری دا رمید ایمان توحید مسله ذکر کا اکبر واجب ورو پسې شوینه اصل شی دی برې او دا غنه کته مرتبه وال د سوق اگر اپا مخه کو ها ناروا مخاوا بدعات مخاوا خیر دی د توحید د خوریدو نرستو دا غیرت شورو کا نو دا اغا فایدناک وعظو نسیتوی ابو اسمانو خیری رحمه اللہ لوی عالم مزرگ تیر شوید ویده د مجلس کی سوکناس دو دیران سر ای کتا کڑو تو لبا دا په انتظارو جلے بسوی لیو سڑیو ور تاوازو ورکو وی دې چپوالیکم جوړ څه وې اے الله ولو چپوالم سوي نو یې غنا صافي دی اواز سره سره او چت کو یو شیر وي وغير تقي ين يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب يريد وي غير المتقي راغل الخلق لد تقواه كم كيف دا خدا شد طبيب او ډاکټر دخل کوه علاج کوي او پخپل بيمار ده نوي ټول خلق پجڑا شول علامه حافظ ابن قیم رحمه الله مدارج السالکین کی ذکر کړي وای ما عقب هت زهیدا بن واعظ یزهد الناس ولا یزهد لو كان في تزهيده صادقا أدحى وأمسى بيته المسجد إن رفض الدنيا فما باله يستمنه الناس ويسترفد والرزق مقسوم على من ترى يناله الأبيض والأسود او یا غواعید چه خلکولوی دنیا نظر تور که خیرت را یاد کئی نو سناکار دیدا وعز ددو چه خلک بی رغبت کئی او خپلا بی رغبت کی گینا کدے پدی کی رشتی آوے چه آو دنیا تر که خیرت را مخیل کئی نو سارو ما خام بددد ناستی زی جمعاتوے نو گرب برشتی با اثر دعوت باغی چیاغه ده عمل سره ای اتامرون الناس بالبر ایتاسو حکم کوي خلقو تدنی کو وتنساون انفسکم او هیرکړی مودې خپل ځانو نه او انتم او حال داري چ تاسو کتابو الله للی مفسری لکل کتاب نه مراد دیوه کی شریف دی <متوس> افلا تاکلون آیاتا صدا کلنکار نا خلیم ایک ایت مقصد معنی صبح پویشو این بھائی تالاو آمان آیات کی رتن پا سوکا این بھائی چبا بشتر این بھائی و عمال کمبتر کنبتر کنبتر کنبتر کنبتر اولو انده اس اصر رسانه لکیتر تبیه غم عداسی کل وود ط وب钱 اصلا و poured صدر تحته نother notötост رحمت اصلا و seen owner with become become become become become become become become become become become become become become become become become become become کله become become become become become become become become become become become become become become become become دغه دې پښه په دې دغه ورو ورو نیمه ګنټه پایا او هغه سودا غري دغه شالله استیا به توه ادم ساده تا وکړي ګاونډي سره لګاړي کنه سنور سره برابر راي به مونږ چې کمزې کیولته او پیرو دا ووډي کی بلسن کې ناشته ځنه نړۍ له خلکو ور له جوړ کړي دا یو کس یو مولا تلو ویایو انو دی خو انو کته فکرې ووډي کی بلسن کې ته د دیواله کرامت کوڑی کتابو کې برستن کې ورن نه دی نو خلیفہ یې کنه وایې وایې وایې ته وایې خاند شې وګورم ها بھائی تا وایې بچې تا روس تا نو وای روس مو ګور تا شو ها تا نو په جد لو ها ډیرور ل دی واه نه تا درجه روس دته نه د پوس کومه اغه خلاصو وایي ورن آیات کې دا څه نوایي چې دا اولی بلنی رتن اخفل بل نیکو ترابلې رઠنه پدی و چې خپل عمل وللکه یو آیات بل راځي خوږي کې ګوره التد داوی نه منکې داوی کې عمل نشتا لکه کو ګورې سوره صف سوره صف ګورې تېشتمه او آیات دا غي درې ګورې د دې آیات او دا غي مضمون کې ګورې فرق دی دریم يا دې وې د ميات نه وې يا ايو هلذين امنو لمتقولون ما لا تفعلون ایمانوالو وليغه خبر وايي داوي کوي چې نه هي يو داوت کوي يو په دواړو پويږي کړه پويږي دلته د داوی نه مننه او عاشق فلسفه تو نه که دا سي نو داوي ناديم خراب دا زکه حقيقت نه خلاف دا كابور مقتم عند الله لو يد غسي خبر د دا پنز الله ان تقولو ما لا تفعلون چوايي پخله داوي کو يغه چ کوينه نو يودا ود يودا ودا دی آیات کې د دعوت نہ مننه نه راغله الته ویلو دعوت خو دې کاري خیر دې خدا عمل کې نه کې نه پد رټنه دا کے او دې آیات کې په خلید دروغ او داوی کې او ګور عمل دینښتا نو دواړو ایاسنو کې فرق دې واستعينوا بالصبر والصلاه مدد غړې د الله ند صبر او د مصفرې وَإِنَّهَا وِشَكَدَا مُزْ لَكَبِيرَةٌ خَامَخَا گراندِ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مَگَرْ نَدِ گران فَيَرِيدٌ قُوَانِي ایک بخ کی حکم کو ندی آیات کی وئی وئی دا بخ کی خبرا خو گرانا دا چی خپلا ماملی و نورم رابلی دا باسانېږي په صبر او په مزباني او صبر خپل معنا دا احليمو لغوي معنا دا چې حبس النفس علی ما تکرهو را بندول د نفس دی په هغه چې دا نفس سے بدګړي نفس سے بدګړي او عمر رضی الله انه صبر دو قسمه صبر ده یو زمصیبات په وخت کې صبر ريده ښهسته ده او بل احسن ده د الله د دا محارم نن دي صبر کړی ده او اهل علم د صبر یو دری مراتب ذکر کړی یو صبر د لثوات لکه الحمدلله تاسو خپل عمل شروع یې سار راځي دا قران لشي ناشې دادی په 15 کړه د سار نتر ماز پخینه پورې صبره صبر مخنه کور مو پرېخه کور گیر چا د خو مرځي خورا اس کو اسکا کو یارم وی د دې ټول به الله اجر ورکړي دي ته وي صبر عل التوار لکه الحمدلله روځي را روان دي الله دې موږ ټول نصیب کړي دی نیولو تاوی صبر علد توعاد دویم د صبر عن الماسوی ای دا اللہ دنا فرمانو نزان بجکول خلا سنبالول استرگی غگو نزان سنبالول دا ناروا و گناهونو نزان سنبالول دی تاوی ده صبر دویم مرتبه او دا دنیا د غمونو و جالده یو بختمیگی نو بالبرازید پدی مصیبتونو کې صبر کول ا صبر سره مشکل راه داسې خبره د خلل نه نه و باسي چې الله په ناراضه شو بلکې داسې خبره د خلل نه نه و باسي چې الله په راضي شو و امدت غوړې د الله نه د صبر فزری و شلا د مصفر زری باندې د مصفر زرید الله نا مدد او نشرت واړی اے او شیره صبر وکا او د الله عبادت سم توجې شا د اله العالمین عبادت سم شیر شیره بصرا شا د نوافل او پر زرید الله نا اوړا وګور غرو آیات نو کې د صبر حکم راغلې آیات نزان سرولی کې رس دو سور بقرہ کی آیات را غلے دے یو سل در نمبر خیر دے آیات را وانوئی یو سل در پنزو ستم نمبر دو سور بقری جویم پاری یا ایوہا الَّذین آمَنُ استعینُوا بِالسْوَبْرِ وَالسْوَلَا اِنَّ اللَّهَ مَعَصْوَابِرِينَ ایمان والله مته غړی د الله نه د صبر په ذری وله او د ممس په ذې ان الله هم بیرین ب ش کاله د صبر نه کو دغشان یاد سرال عمران کې مرزی ځان سرولی ک یاد د سرال مرران یو س شپغت یایم الله کوچې مرتهې ته ځانره نو صبر به کوئ لقمان ل یو تمه پاه کې راځي دغې والله ساتی کوي الته د صبر حکم دی الله د صبر حکم کړی ه په ګورې مور اف بچو ته د صبر حکم کوي که نه کوي اې لپته ده کوي د صب بچي صبرو کا نو دا, پا يو و دا, کا. دا مصیبت نه بدوګ نه جوړ شي اې په یو لګم جیداد او پیسو د چا سره جنگ نه مور بلا بچی بچي صبر وکا اگر لا پته دا چزا یوما مصیبت ته وک جنگ یو نو دو دریمه نه بشي اوای کاش الله د مور په لار د زیات مهربان ده نو مونږ ته د صبر حکم کړه اے څوک جنتا سره کول غاړي وای صبر وکا اکبر د ردي وای ځان کوونکو بد ردي وای نزان کوونکو او صبر ګره دي په راو صبر بهتر مرګه پوری کې هزرې هم وې په پریشانې بپلانی ټنګړې مې صبر وکا نو بل کال به رااوي مه صبر کوي ما هوه کال صبر و دا سیندی ویلی چې او کال سفر وکاو بدهم کال به سفرې شو رو الله حبیب ان سوارو ثویلی و یئش بیرو حتا تلقونی علی الحوص حدیث کې ای صبر بکوي چې ما سره په حوض کوثر میلاو شی تر کومځه په صبر کې چې الله حبیب سره میلاو شی ابد له په ټولې قزایانه روږرځي لو صبر وکې خو تر خیرته پوری بسبر کې او صبر سره د الله مدد وستعینو واستعينوا بالصبر والصلاه مدد غوړې د الله نه په صبر او په مصرا و انها د انها ضمير د صلات تراځي باز دا کلام چې پکم خبره دلالت کوي چې دا وصیت ده و انها بهشکه دا وصیت وصیت څو چې مدد وغوړی په صبر او مصرد دواړیا دی نو انها زمیر یادې وصیت تراځي ده بهشکه دا وصیت چې مدد وغختل دی په صبر او په مص لَكَبِيرَةٌ خَامَ خَاگران دے اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مَگَرْ نَدِگرَانَ فَيَرِيدٌ قُبَانِ اید خُشو او دخوزو تفسیر برازی دسور مومنون پر ابتدا کلتاوی قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سُوَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ خودل مختصر واو رائے خوشو ستاوائی نو دا دی جامعی تفسیر دا دے گنی تفسیر دا دی برازی پسور مومنون کی خود دی جامعی تفسیر علماء کرام و داسکنے خوشو دیتاوائی چه پزڑ کی سکونوی سکون سمانا سکون را د غیر الله خیال پزڑکی بلقص نحاضره ایتا بلقص د ورسلو لگه وی او پاندامونو دبادن کی سکون وی عباسو فزول حرکتو ننکی ها بایی سمیه ہوئی آتا برا گورا ها رشد ترا پس سپکی دارسی ناسی ناسی ناسی ناسی وقت تیره رشد دنا پڅه څوک له ګوري زبه او درمو په همره کنه په درو په کار دی کنه رښتیا سموید خوشو میسه تفسیرو رښتیا اېندنه د موږ منظور کې خوشو حضوریش تن وراله الې پیجن وی اېندنه واه دی رښتیا او ته د ذکرې ته هم دی ته بر اساس صحیح کېدې خصوصا سکون فی القلب سکون معنی دا د غیر الله خیال به بالقص پزړه کې نراولې دی بالقص راده کلمس کې بلا ارادی او ستا بغیر د قصنه خیالات راځي دا د خشوع منافی لري ځکه ستا وس کې ني دي لا یوکلف الله نفسا الا اوساها د کوئی چې مطله خیال به ممسکې نه راځې نو حلل ملیکې د تعریب سره د تعریبغلط دی په زړه با کې به بلق او ارادي د بلشي خیال نه راوللی او پهاعزا او د بدن کې به سکون وي اپس او فضول حرکونه به نه کې لکه مسې به اسرائیل د لاسو د د دا بدن داسې حرکونه کوي دی ته خوشو خصو وي. نو ی الا علی الخاشعين مگر پا اج ذکون کوانی اے خشوع خضوع والا اللہ دې زمو استادو مسکی خشوع خضوع را ولی باځه اهل الملک لی وی ولبدومت ندانې مذکور سکی پسو نو خلق بمسک ولاڑوی خشوع خشوع خضوع خضو والا بشوک نن زموږ منځونه تقریبا دا شي جوړ دی ابا ای الا علی الخاشعين مگر نه دیگران دا مز پ یریدن کو باندې قرانم ګوره دا خاشعين او تفسیر کړي الذين يريدون كيد الله نه هغه کسان دي يظنون تديقن كيد انهم شبهك دي ملاقات ربهم ملاویگی بدخ پل رب سرا وعنه ملیه راجعون او بیشک دویب بی دی اللہ تواپس کیگی امام مجاہد وی گرد آزوان لفظ با کې بار بار رازی یو قائده اکسریه دا قائده قائده کلیه نلا امام مجاهد وی کل ظنن فلقران یقینن قران کې چې کوم ځای ځوان راز اکثره نداو په معنا دی یقین یو روایت صدا سره کل ظنن فلقران فهو علم قران کې چې اکثره ځایونو کې ځن راشي مراد به علم وی امام قرطبي وی و هونا فِي قَوْلِ جممهور ب الْيَقِينِ یقید زون د جممهور مفسیرینو پهنیز دیدي کې په یفین نه ام بغوي معله متتنظل کېي عنو من زداد یکوو ش و یقین لز ځون د دادو نه دی کله به په معنا د ش راځ کله په د یقین براللي خوډیر کم ځایونه دي چې ځون په معنا د شک دے پا مانا دے علمو دی اکثر په معنا دی لمو د یقین راضب الذي نه کسان دي یزونونه چې د یقین کوي انهم هم ربهم غو ربم چې دوی به ملاقات کوي د خپل ر سره الله د زمونږ زونو کېداوه خبره محکمه کې چې مونږ رب سره اگره سوک چه ده ملاقات پتا مئی آوائی ربی کریم با زما سورت لگوری زما سیرت لبگوری زما ظاہر لبگوری زما باطن لبگوری ده یقین دے چې د رب ملاقات بئی اتا سلام اخ کی اصولو کی تیرو و ایدہ اللہ ده ملاقات د پار دی او دو سی زنو ضرورت دے او هغه چې قرآن اجمالاً ذکر کړی خټول دین ته شامل فمن کان يرجو لقا ربه فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا د چا چې دا یقین دی او کیدای چې د رب ملاقات بینه د و او شجون ضرورت دی یاو د عمل کې عمل لیک د خپل نبي د سنتتو مطابق او د ربپ عبادت کې دهو کوم نهشری کب هم ب شوي ایلی راجیون د اللهته ب را ګرزی را واپس کېږي باب یا ب اسرائیل ګرا بیا بیاپدی حساب کې تکرار ده نو دا تکرار د تا کې دفارې او دا د دې خبرداري ور کوي چې په دای کې کمال غفلتو کمال غفلتو په دې کې یا بنی اسرائیل ذکروا ای اولاد د بندد الله او ذکروا نعمتي رايات کینه مزما الاتیغا نامت علیکم چیکړه میو پتاسو و انی فذلت کو او دا چې بشک ز جيم غور عالم در کړه او تاسو تعالی العالمین فمخلوکات د زمانه استاسو اې د پټول انسانانو غورنو کم وخت چې بن اسرایلو او دای پخپل دینو تحریف نو کړي او دیني منسوخ شوه نو, نو دای پټو لکه غورو اکل چې دا امه تراغله نو الله غرواله ور لور کړي د سوره بقرې آیات را سره ولي کيه او درسل وي ختم الله او کذالک جعلناکم امه وسطا لتكونو شهدا للناس تاسو می غواړو بهترو مدګر ذولۍ چې په خلکو گواهِ وکوي او د سورال عمران آیات لکې یوسلسم وای کنتم خیر امته خرجت لناس تاسو غواړه امتی ای او د خلکو د فائدې د פאר الله راشتي دی دګره دا امت چې دیته الله ورواله ورکړي و انی او بیشک از چم غور واله بدر کړو تاسو ته ورواله بدر کړی وَرَوَالِ علامین پ مخلوقات د زمانهستا شو د تاومت چنو او د دی دینم منسوخ شوینو او تحریفم نو کړه او په دې عملو نو دا غور او په خپل زمانہ کې و جکل قران را اغله ده نو به سر امه هغه د نبی کریم علیه السلام امه ده واتقو یوما یری گئی د غور زنا لا تجزی د لا تجزی معنا او لما او کړه لا حد لا تؤخذ نفس بذنب اخرى لا تجزی چې دف ب ک په کار بران شي نف یو نفس ننفس د بل نفس, نفس نشین ش ایو نفس ننفس به د بل نظربر س بوج د په کې والیدین د بچ نه او بچ د والیننو نه د ارچه په خپل خپ سریک والله ی قبلو نه به قبول کړیشي من ها دې کا فرو نه د د نفسې مشره شفاتون د چا شفاات والله یوښو منها ادرون نه به واغې نفس نه سفدي او جررمه وله همون سرون او نهبد دووي سره مدد مونږټولو تالهوي دا غرضې نه یریږئ چې ګورې څوک به د بل را نشی بچی چې مورپلار پلار په سمرره ګران دي او مورپلار پلارار چې بچو سره سومره ش فقطت دی خدا بم ګورې یو ګل خلاصولې نشي او یاریږ یوون دا غرضې نه لا تې چې دفه به عذاب یاو نفسان نفسن دبل نفسن شن زرابر او گوری سوره لقمان یو اشتم او ده سوره لقمان آیات مبارکو گوری دردیر شم نمبر دردیر شم نمبر آیاتو گوری ده سوره لقمان یا ایوه الناس اتقو ربکم اے خلقو او یاری گئی دخبل ربنا وخشو یوما او یاری گئی داغو رزنا لا یجزی والدن چی دفکو لبنشی عذاب والدن یو والد او پلارا ولدهی دخبل بچنام ولا مولودن او نبشه واجازن چې دی بغ نه دفق عذاب هم والده شهن د خپل والد نه زاربر ان وعد الله حق بشک وعد الله حق قیامت راځي حساب قائميږي فلاته غرن نه کومل الحيا دنام خاامخدوکه کې د وان نه چې تاسو د ولا غرن بالله الغور او خاامخدو کدي نه کې تاسو د الله باره کې الغور غ دوکه کوون د ګره شوق بد چا نشي دا هر یو نفس په خپل خپل سرباني وي بلکې تي اختباک هي رسو دیر شمه فار کې وي يوم يفر المرء من اخيه و امه و ابي و صاحبته و بني خپل خپل وان بټول دی او بل نه تي اختکاي لكل امرئ يوم ينسان يغني در چي حال ب چ دبل نہ بی بی پروا کړې وی ولا يقبلوا منها نبقبل کړې شي منها منل کافرین شفاعت شفاعت اې دا اهل سنت والجماعت مسلک دارې چې د گناهګار او د کبائر د دا خاون دانو شفاعت بم پیغمبران کوي معتزله او اللہ عام حساب انکار کړي هغه تاويل کيده الله ولي يقبل من هاشفات نفس عامي صاحب کړي دي وجنه دا د نص نه انکار دی خو په تاويل سره نو څوک چې د نصو شو کې تاويل کوي نو علما ورته مبتدعين وي خو د کفر نسبت ورته نه کوي په خبرو رسید کنا من ها نه مراد امام قرطبی وی اجما المفسرون على ان المراد بقوله ولا يقبل من الشفاعه النفس الكافر لا كل نفس ذ ټول مفسرین ده چی ديږي چې د نفس نه نفسه کافره مراد ده هر نفس نه نه چې دې يو نفس بارک هم شفاعت قبول نشي ها بای سو امام قرطبی سوئی نتا راځه ته تم شمې کېنا راشه د دې د اوسنۍ ډېری ځانګړتیا د واه ولا کوي کومه دی اوس ګوتو سره لاګياره او دلته په سلامبل شوره را راشه اوه ولا ولا ار سره ولا سبي وي د ګوتې ګوتې چې نو ګنې لوي او ګنه لوي نه دی هغه اگر دادا سمکسا شتاسو دمر کړي کڑی اگر دل دبیاسو گتل و گوری ضرور دی پیداش بولی بخان این وشالی گاو این دی اول نخابو جگنی اوالی زیبا امار گره پیداش وڈی رزر تفسیر ابو سعود کم وئی وئی انها خاصتم بالکفار بالکفار لِلآيَةِ الوَارِدَةِ فِي الشَّفَاعَةِ وَالآحادِيثِ المَرْوِيَّةِ فِيهَا اې ای دې آیات کې تخسیص دی ذکر سمرہ آیاتونه راغلي دي چې شفاعت به مؤمنان لکي او سمرہ احاديث دي نه هغه حدیثونه دې آیات په عموم کې تخسیص کړي وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا اې مِنَ الْكَافِرِينَ لکه سوره شعراء آیات راوارو ای سلم نمبر داد کفار بارک دی نلسم پارک دی اگر ای سوره شعراء رازی سلم نمبر آیاتو گر ای داغی سلم وګورئ گر فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم اے کاثر و وہی فرض د قیامت فمالنا من شافعید نشته مونږ د پاره یسو کوم شفاعت کوونکی ولا صدیق حبیب او نو څوک دوس نشدی او مهروانا فلو ان لنا کرتہ کچری و مونږ دنیا تتل فانکون من المؤمنین لومنګ بجور شه د مؤمنانو نام دارنګ وګورئ آیات مبارکې اول کې ځان سره سوره مدثر فما تنفعهم شفاعت الشافعين سوره مدثر آیات دې اتم سل وختم فما تنفعهم شفاعت الشافعين د قرآن اهل حق وې شفاعت حق ده معتزله او دین انکار کړي او د شفاعت بار کې د قرآن سمرا یا سنا او سمرا حدیث راو لیوي قبول بنکړي شید د کافرو نه شفاعت ولا یوخذ منها عدل عدل نه مراد فديا نه بواغستې شي د د نفس کافرا نس جرمانا اې د دنیا دا حالت نه چې وي مجرمي جرم کو ادمره رپي جرم پیولو او خلاص شو ولا يوخذ منها عدل و اب نغستي شي د دې نفس کافرا نس جرمانا او سفديا اي وي سبا درته یو شه ذکر کوم دا تعمیم بادت تخصیص دے ولا هم یونسورون پیو وجدو جوه بدوی سر مدتو نکڑی شیب نمخ کی خاص خاص تی زنا ذکر کل او دلتے, دلتے تعمیم بادت تخصیص ذکر کو ولا هم یونسورون دی سر پیو وجدو جوه مدت بونشیب اے کافر اول خبالتا مالی تشتور بسڑے دا قبر نرا پورت کی گی جامی بمنی سر بیم سر توری پخبو بمخبی ابلیوی حکد چا سر دا ٹھول مال راغے او د دازمک دس روز روڈا کا کنو پدی بخلاص نشی خلاص پا ایمان میں لکو گوری د رال عمران درے مپارکی اخیرن اے آتو گوری چی دریم پارا ختمی نمبر آیاتو ګورئ د سرال امران اخیرن آیات دی دریم پاریو ګورئ ان اللذین کفر و ماتو و هم کفارون بیشکاہ کسان چی کافر دیو و ماتو مرشوی دی و هم کفارون و اویدئی پہالت دو کفر کیب فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ هرګ هیڅ قبول به نکړي شې د یوه دوینا ملل الارض ذهبًا په مقدار د ډاکوالې د زمکې سرزر اېدا زمکه کټول د اسمان پوره د سروزرونکا دا وامت قبول نشي والا استفدع به اگر کفدیه کی ور کی دا ولائك الذر کافر لهم عذاب الیم ولپار عذاب دے درداک ومالهم من شری نبئی دیل سوکم دادی وګره سورہ مایدہ کې د دین زیاتہ مبالغه کړي وګریش پغم پار کی سورہ مایدہ او آیات وګریش فقدر شمنم برد سورہ مایدہ فقدر شم نمبر آیات سوره مایدہ کی وای ان الذین کفروا بشکا کسان چ کافر وی لو ان لهم کیشید پار د دوی ما فل ارض جميعا اغچ فزمک کی دی ټول ومثله معه او د دیوم نورم ورس راری لیفتذو به دیره پار چ فدیہ کی ور کی دیدا من عذااب یوملقیامې د ااعذااب دو ورې د ما تقبل منهم منغم دا به د قبول نهکی شي والله هم معذااب او دوی د پاه به اضاب درنااک دلته مو ولاوښضو منها عدل وا به نهخې شي د نفس نه سفیا والله هم میون او نبد د دوی سره مد وړی شي مخکېګوره د دریو ن متونو ذکر کړی او دی کې دی خطوي خاص کې دویب نمبر داتونتونو ذکر کوي یو نعمت داده داې وي د فرون نهې دا الله ذکر د نعمت کای په بنی اسرائیل او اذ نجینا کوم یاد کاغ غوخ چې خلاص او نجات می درکړ او تاسو تھا من آل فرعون دا آل د فرعون یسومونکم د رسول به تاسو ته سو العذاب ناکر عذاب یو پنا کاراز ابو نو کی یو زبیحونا بنا اکم زبحکول بیستاسو زامن ویستحیونا نساءکم جو اندئی بی پری خودستاسو لنا اگر دیده که نجینا که او رستو گر ایتاسو راروانی رستو آیات کی رازی التسوئی وئی تاسو تمينا جادر کو رستو آیات کی انجینا کوم ذکر کړي رستو آیات کی سکڑی انجینا کوم ذکر کړي او دل تر نځينا دے تاسو د انجین د بابه فالو تفهيل په منس کې فرت دل ته ترتیب او اول ته دریاف کې ورغورزولو په یړې تخلاص کړ نو ته انجې نا کوو زکه په یړ خلاصول وې عدل ته وې نجې نا کوو دا سي درجه په درجه مې تخلاص کئي ګور دې آیات کې سو خبره ته سوچ کوې فرعون ذکر وي فرعون لقبو د هر اغز بادشاه چې د امالک او بم مشهور لکه کسرا به د اهل فارس بادشاه توي قيصر به د روم بادشاه توي خا خان به د ترک بادشاه او تبع به د يمن غيتوي او نجاشي به د حبشي غيتوي د فرون غير منصرف دي د وجد علميتو د اج موالنا غیر منصرف تھے عقل ذدیل اشتقاق کیگی خوب اعتبار ما يلزمو ہو. اه بھائی وای سفر عن الرجل اذا تجبر وعتا اشتقاق تے پر اعتبار د ما يلزمو کیږي کوئی کوئی خبر وات ددی فرعون کوم نو کوم چې د موسی علیہ السلام پر زمانہ کې وو نو ولید ابن مصعب لکه محمد ابن اسحاق رحمه الله و اکثر مفسرین وای او د دو دوی دا قول زکه په دې کې معتبر د جداد تاریخ باندې په هر مسله کې د اهل فن قول سی اوای د اهل فن قول معتبر وی لکه د تجوید مسله د نو تجوید له ما قول بسوی اګه د فقې مسله ده نو د فقها او دا دا دا دا قول وي اګه د نحوي ده نو بیا ود شي ا وای اګه د تاریخ مسله ده نو د تاریخ د علماو قول به سوی معتبر وي او ګر آل کې فرعون داخله آل فرعون نه مراد د دا دغه مرګري دي د دا دغه مرګري او ده دا ده غطاب دار دی دی فرعون ده بنی اسرائیل و ما شمان یسو مونکم لفظ را ره و ای ده ماخوز د ده سومنا او د دی مانا ده اززحاب د ده سطلب ده پارت لل دی وجه نگو را دی سریدن کو زناورو تسائمو ای ايد د خو خو په تلب کې ورسي کنا سائمه ورته پدې اعتبار وای او د دین اصوم فل بيع د نرخ لګول اصوم فل بيع او رب و اسامه کلف هو العمل چې څوک د دې یو عمل مکلف خو غامل ګران وي نو يسومونکم ما نو لماوکري يذيقو نکو تاسل به رسوله وَيَلْزِمُونَكُمْ کوم یاو او تاسو ب رَسُولُ ملظم کوول راسوو ب تاسوتهسو الذا بنا کا رازاب یو پاغې کېسو یو ضب هوونه ابنا کوم ستاسو بچ دا بچ وجل اما ب بېقصیر په جل کې۔ داغی یو منقولی وجه ذکر کری انو رجوعاتم و لماو ذکر کری اصل وجد دی دعوی چه امام ابن کسیر ذکر کری خودل تنا و درم جلد تفسیر کې ذکر کری ابراہیم علیہ السلام چه کلا والدو شننو دو وطن نا ناغه چې حجرت کول نو په مصر تیرېدو د مصر د دا بادشاہ داس یو ظالم او چې راغدا طریقه و چې څوک ناری نه زنانبه یوځه و قتل ناغه اړې به قتل کوو د زنانبه حرمتی به کوله ابراهیم علیه السلام تیرېدو د مصر بادشاہ له ویل چ یو شخص ست دیږي زمو په ملک او دا غسرہ خاصه بیبی دا ها بھائی بے علیہ السلام بیبی ته یو یما نه تپوشو کو نو ما ور ته ویلیږي دا مې خور دا ها بھائی نو کټانه تپوشو کو نو تمه د روژن مې تم وای شرور مله دی په خبر ما دی تتوریه وای دي تسوي دي تتوریه د ظالم خپل حرکتو کو بخاری شریف روایت کې راغنی ابراهیم علیہ السلام چې دا بی, بی دی ظالم لپې شوه ناغا او دڅکوو په مو درت اوینو ب صبرې ولادنته تیر شو دا لا بیا مسلام طر کووه تا الله حبیب ل هم چې مشکل راغې نو س کول الله د زمونږه عادتم جوړ کې چې په حاجتونو مشکلاتو کېڅو شو مست متوجی شو. هل تا بی, بی او دسو کو بخاری شریف کراغ لی او دسنا پس موزیو کو اللہ لجاڑی وای ای زمارا با کپما بانی لخاون بغیر چستا خلیل ابراہیم علیہ السلام لی دبل چالاس نی لگی دلی نو دا ظالم زماد بیزتی نمناکی باز دا سے دعا کبول شوا چکلک زمک بادشاہ رو نیو او دا سلطه والی جی بی بی بی بزاری مڑکی نوار چې غم شو جی که مڑشو بیابوی جی دی مڑکو یو غم نبابا بلغم واو رو ندوای و کزمکی پری خود بیا حرکتو کو بیا رو نیو بادشاہ بس مجبور شو یو وین دی ولوار ورکه حاجر بی او اغوی را خدا سمال سو بجننات روستی ابراهيم عليه السلام حديث د بوخاري شریف خراغله بيبي چرالا په موج ولارد دي اشاره ته په سوکا ورته راضا رد الله كيد الكافر في نحره الله د کافر غ مكر داغه په دي مري کي واپس کو ور زدیو زديو خود خو کستو کو کنا ابراهيم عليه السلام ورته بيبي خفه کي کا ما تا په بچو کې و یا وشه لپه دا کوي فدا تحتت حاج بلا غد لاسته نسکیږي خو شي خبره نو دي د موسی علی السلام په دور کې جدي ظلمونه شروع کړ نو بني اسرائیل ورته تاسو خمو سره ظلمونه کوي خو زموږ نه کوي لهوناهي کدا سې دې کوچ دنیا تسلی بولو د کسنگو هر چاپ دا کولا جدا کل جی او سڑے دا سی باس خلقو لدا سی قبولیت عمال لاور کی کافر وي ایزا ما مشرده مسلمان و ایزا ما مشرده نو مشرعین پیجردو و ایزا مونگ نکی ابراہیم علیہ السلام ویلی پا مونگ که بی او ما شون پیدا کی گی و دا غدلہ سبدا اللہ نو دا خبر فیران تاور سیدا نو سبب دا دی بچود قتل و اصل سبب دا. چې زه علماو لیکلې امام ابن کثیر ذکر کړې دا امام ابن کثیر د قران و سنت دے. او سنت عالم دی او د تاریخ په باب دی البداه ورنہای ون د تاریخ چا ترو سنه دا یو مسله ده وای فراان خو بولي چې یو روثو د بیت المقدس نا نو د مصر کو رنه او سوجول نو بازی خلقوارت تاویل او تابیر ددی خوبو کو چی بنی اسرائیلو کی او ما پیدا کی گی او دا بعد شاید مصر دا غپلا سبروانی گی نو دام درست تا دا کالا دا کافر خوبم رشتیہ خید سورہ یوسف تے کافر خوب دل لیا او کنا یوسف علیہ السلام تابیر ہوئی اسنو جسنگی اس شانو شو د کافر خوبم سکی گی رشتی نی کی اچا چویلی چ کاه نانو ارت نو دغه کول علماء رات کړي دي نو داب چی پدې نی اڅو جل چی موسی سلام السلام پیدا نشي يربحونا ابناکم ذبحول بيستاس زامن ويشحيونا نساکم او جوان ديبه پري خو دي استاس یو مانا دا یاد داو ادا نسیور تا پیت بار دا ما آل و انجام ہوئی نسانا مراد دیده که بناد دی اغم آشو مانی لون بیجونده ای پریخویم او یو مانا علماء دا امکڑی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يَفْتِشُونَ فِي حَيَائِهِ النَّا حَيَاءَ عَرَبَيْكِ وَيَا الْفَرْجَ عَوْرَتَّا دا شی ظالم مسلط چې باخه د به زنانه کتي چې حملشت کنه چې بني اسرائیلې پټن کی دم رب حرمت یې سره دیسو کله ورزم د اعمالو د وجنه کافر او ظالم مسلط شینو زمږه حیا والی پرستو د کافر د مسلط کې دو مختلفي طریقي اهلیو ذکر کړی کله زمونږ د عمل د وجه نه مسللت شوی دا د پخواو بتونوو تاسوه سره به اسرائیلدا کې به را شي ب اسرائلو تاسو به خپل دی نو چې کلی پریز دشمن به مسللت کوم فجاسو خللا لار ه به د کورمن ځونو ته رادن نه کېږي کله غورې پهین جړه په کار چې دا ظالم اولي زموږ د حیا کور ترادر نشو دا زموږ د فرمانو سزا موږ ته به لاويږي اواشم د دنیا عجیبيه جیبي فته اې د نبی اسلام الله پر زمانه کې کافرو ته الله د حبيب چې پکما شپه هجرت کول د کور نه غیر چا پیرا ګیرا شو کور ته نه ورزی هاوې دې کافر حکور ته د دتکی یو ایو کس ما پی حرمتی گانا لودا داغی داغی اغا اخلاکن برداش کولا گیر چاپیر اگر رسول اللہ دا کورنا گیراش ہو لے خسن کی گی کم از کم لک شرم پا کار رہے خدا زمو دا آمان ہوا جائی تاس تاریخ کې برای شی تاریخ ډیر ضروری دی دیارا مو مدارس و گیراشی علم تاریخ ہم سکی گی پڑاوی بل څه موږ طالبان کې سوینې تاریخ نسوي ایله تاریخ کله موږ د عربی ژبه کو نو پاشارو کې د مسجد نبوي کې ځکی د موږ کاري حذیفه سهو تاریخ ویله او اشعارو کې د استاذان ویله ایده ټول تاریخ د اسلام پاشارو کې روزی عربی زده شي او نړۍ 19 ساله رضی الله عنها هجرت کولو دا تعالی حبیب په بیبیانو کې راغلی دغه او حبیبیانو کې نه ده چې هجرت کوي دوی کیه واجب د مکه ن مدینی منورې سره روانه هې تاریخ له غوري سمره تبدیلی راغله یو کافر چې قتل جدمر بایزته او خاندانی زنانې واجبو بدلی لزي د تور او سامانې راواغستو تا پای پهې کې ته نن زه مونږ کم حال شو سوچ کافر له بی بی سره روان دی چې د دې بهر ماتیون شي چې کوم ځای به استل شو نه د بلري دی شو بیا چې واه روان شو دی بم روانو اومه سلام ما هم دي ته تر ادل نک او اپس راو دي دنیا ده چې کافرم کته لي چې د حیا خیال ساتل نن وې کليما قسم دې کده چا په هاي کاری کده چا د کوربدن کېدو یې کار له او جنا دای په حال نه د پکار په خپل حال پکار ده چې زمونږ د پتو اعمال داول خلک زمونږ کور تر اډه نکړ ويستحيون نساکم ويستحيون نساکم ژوندې به پری خودی استا شولونه اوسن باز خلکو کې پورا حیااله زمونږ دا خلک په دې عربو کې سعودي کې ډېر وخت یې راي ګاډي کې جروانی او د سعودی پولیس درسره سره نه صحیح کا کژب د خپل له راضي کیږي په خبر او باندې احترام د زنانو کوي سپيني گیری ډیر زیات لهاس کوي او زنانې در سره سوال نه پیدا کوي چې تعالی خپل را نژدي شي جوان دای به پری هو د سا شلونا وفي ذالکم قرت ذالکم اسم اشاره ذې مشار الیه دوش جنلی نو پاغه اعتبار د بلا ان معنا به بدلیږي و فی ذلکم پدی بچو زب حقولو کی عذاب در رسولو کی بلا ان نزمائش او امتحانو میر ربکم عظیم ستاسو شود رب د طرف نه لوی اكو فی ذلکم کی مشارو ک ست د بدی نجات در کولو <سؤال> کې بلاون انعام او احسانو میر ربکم عظیم ستا شود رب د طرف نلویت نو ګذالکتی اشاره د نجات تک وې نو بلاون فمانه د انعام او احسان نه او کدر عذاب او تکلیف ته اشاره کوي نو بلاون فماناده ازمایشو د امتحان دی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَا اِذْ آغَ نَجَاتُ وَرْكُولُ عَلَّحَ ذِكَرْ كَي او دل تے گورا فَأَنْجَيْنَا كُمُوِ عَلْتَيْنَجَيْنَا كُمُوِ ذِكَالْتَ تَدْرِيجًا خَبَرَ رَارَوَانَا لَکَثَا سُوَّنْزَالُ وَتَنزِیلْ کِس دکڑے تنذیر لوګو لوګو رات لو لوئی انزال یوزل لوئی دجینا کوم زکوی چې هغه ترتیب او روانو عدل ته پتی پای اخلاص کل و اذ فرقنا بکومل بحرا کل چشریکړو موږ تاسو د سمندر فنجینا کوم نو نجات موږ درکړو تاسو تا ستا. <تصفيق> وا اغرقنا آل فرعون او غرقړم او آل د فرعون سراد فرعوننا و انتم تنظرون او حال د چتا شو ورڅ کتل دې بكم كلام فرمایا باپماناد لام دې بكم البحر اه لكم البحر دی بحر المراد سره نو بحر القلزم نه چې دې تبهر احمر موي ادا یو غوت فلن سمندر سوق چې وای نیل چې مراد ده نو دغه قول لماء لکله چې دل تدرسنه نه ځکه دره نیل خوړو کې غنتی شند دل تبهر المراد بحر القلزم نه او د ته بحې احمر و دا دنیا کې خورور ده د سودی حکومت بانې خور دی احمر کله چې د تبوک نه مخ کېشي او مین نم بخ کېشي نو بحې احمر دی کمې چې الله فرون کي دسا د سودی په حکومت کې ص د به او اپلل <سؤال> دی کوهیتور خکارې مونګلاړو <سؤال> مدینتا او تبوک او بحر احمرتا تا په چې مرا سره او مونږ د شپې راغلیو نو یو کوهیتور باندې بل فونا پړکه دل درازي ششهادر مخکارې مونږه غردا چې لګلخ کارې دو خو پورا د نظر د عالمي کوهیتور نراتلو د بحر احمر بحر القلزم دا دی یو طرف نصو میله فاصله را اوگت پلن سمندر ده کلچی می سیری کڑه او تاسو ده پار سمندر نو نجات می در کڑه تاسو تا واغرقنا آل فراونا او غرقن میو آل ده فراونا اگورا بی آده فراونا فراونا ده آل مراد ده یوکه کتاب لیکلو یي فرعون غرشوي نو ځکه وي ال فرعون ویلیو فرعون نه دی ویلی کله ول څه کتاب لیکلی هم رستو څه دی تاسو درولابو لیکلی رستو به ذکر کوو باځي علماو کتابونه لیکلی نو یويات مخه راغله نو کله په یو خبر ټول کتاب خطا بشي یو عالم کتاب لیکلو هدايات یوکو ته غو امام غره باندې چاکیو با خودم رخواري کړي وا او غايات غټول سکل کل اداس خبر اما خیل راشی جی طول کتاب دی لیکلے پس اونو سفیدے خوب اساس شو طول اسے خواري دے زائی شو نا قرآن کی درسی دو سوس راغ لی دی چه فرعونم غرق شوے دیتا عنوان ورکی ال آیات فی بیان احلاک فرعون فرعونم اللہ غرق کنے دے دلتے که آل فرعون ویلے نو رستو ویلی دی لکو گو تاسو سورے بنی اسرائیلو گو رئی پلن سم پارکے داغی آیاتو نمبر فَعَرَادَ عَيَسْتَ فِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَمْ مَعَهُ جَمِيعًا اب آئی آیات دے یو فَأَرَادَ ارا د فراون ارا د لرلیوه يستاف زه هم دا چې او شړی موثاللی هصلله مو داغ مرګري منل اردوی د زم کې د مصرنا په دغه قرآن کې کال فرعون د آل فرعون کې فرعون مرغ او د سینو سوسم راغلي چې فرعونم تبا کړنه دغه غوړی سوره زاریات وشتمه په راځي ابتدا د وشتمه کې او آیات غوړی دغه سلوي ختم نمبر آیات غوړی سلوي ختم آیات غوړی د وشتمه په ابتدا کې فَاأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَأَنْبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيم زکایو لوی ملاب کتاب لیکنه وی فرعون ته نجات او داروست و یا تلو کتیه اګه کتی وی او په غره ورز د دې جدا په شوکل با غورو خاریو کا فَاأَخَذْنَاهُ وَالْآلَئِ رَانِي وَلَوْ مُنْفِرَاؤُن فِرَاؤُن هُوَ هُمْ فِي و جنوده ود غلخ کری فنا بدناهم فل يم ارتا او کلی میو په او سمندر او دریا کی و هو ملیم اغه قابل دملامتیاو درشان آیات سره وی کی کراړو ای کناړو ای سورہ نازیات دیر شم پارا کیرا دی پین ويشم نمبر آیات دی فااخذه الله نكال الاخره والاولى سوره نازعات کې وای راني اوله ول الله په برتنا کې سزا د اخرت او د دنیا او سوره يونس کې خو تفصيل راغلي دی 90 نمبر آیات لیکي حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا الله اَ مَنَث بنو اسرائیل اِسْرَائِيلَ من مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ كَل چې مې سری کړه او تاسو د فار سمندر دول اصلار په کې او د بني اِسْرَائِيل دولس قبیلېې فأنجأناکم نو نجات مې در کړو تاسو تھا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرَعَوْنَا او غَرْكْنِ مِو آلَ فِرَعَوْن سَرَد فِرَعَوْنَا هده غَيَاتُونَ بَتَعِيد وِسْتَاسُو وَأَنتُم تَنْزُرُونَ او تاسو ورْتَ قَتِلَ وْتَمَاشَ مُكُولَ اتاسو قَتل او تماشَ مُكولَ اغم و انتم تنظرون اے بلارن گتل خودی موجود او توئی تعشق یا تنظرون نہ مراد نظر پمانہ دے علم دے اے وتا جو پئی کہ پستر و نگری خپو ہے چیا گم تباہ و برباد کو او گرا داگر دل او نجات دا پمانه د مشهدي دی ای دا فال دا سیول ک تاسو چې مشهدا کوي و اذ واعدنا موسی 40 ليله یاد کاغه چې وعد کړي و موږ د موسی عليه السلام سره 40 ليله د سنويښت شپو تم اتخذتم العجلا بیانی ولیو تاسو سخیب خدای توب من بعدی ہی رستو دتلو داغوینکو ہی تورتا وانتم ظالمون حال داد چوی تاسو ظالمان و مشرکان لیکن ظلم مانا دا وضع شیفی غیر محلی ہی او د عبادت محل د الله ذات او تاسو سخته عبادت کو نو ګرښمو د خپل محل نه بغیر په بلکی کې خو و انتم ظالمون حال دا د چې وې تاسو ظالمان اے الله وعد کړو موسکل جبل اسرائيل د سمندر نه پورشول نو بنی اسرائیل نو موسی علیہ السلام د وی مولیو کتاب را نا الله وعده وکي کتاب بدر کم نو موسی علیہ السلام له دې کې واعد نا ده هاهای کم باب ده ها ها وروي تفاعل ها سجره بفعلا د دې کې شودور د فیل د جانبې نه الله واعد کړي اب موسی علیہ السلام قبول کړه و صدور راغد جانب رنا دغره د الله ذ طرف نه و اد و اد موسی علیہ السلام ذ طرف نه قبل ذلو طب ابي مفعل پخفل امانا دا دي سلوي اخترزو نه كم مراد دي نو کرامو کرام زikr کړی ويدا یاد ذل قعدي ميا شوال او لسرزيد ذل حجوي اباي لسرزيد سهوي ته سلوي خردي ته جوړيش در رمضان نفس ميا ش شوال وي شوال اور پسيته ذل قيده وي اور پسيته او یو کولدار چې دا په اورب میاش د ذل حجیو او لس رزيد محرم ابتدا کې ګره دا یو میاش وا موسی السلام د یوم عاشه د عبادت نفس مې سوا کی استعمال کو یو لس رزی پکې نور سی وا کې الله وګری سوره আরাف وګری ابتدا کې د سلوخ تورز په زبان یوم عاشه لکن هم پارکی سنیا راف گرئی، او داغی آیات گرئی، یو سلد و سلوی اختم نمبر وواعدنا موسیٰ ثلاثین لیلتاً وادکڑی ومغد موسیٰ علیہ السلام سرد دیر ششپوب واتممنا حاب پورا خړې مو دا فل سنورو فتم ميقات ربي نو پرشه وا نهټه مو قرار د موسی عليه السلام د رب سرا 40 ليله سنوي شپې دغه ابتداء کې د اميا شوا هو يلس په رب العالمين نورم شوا کې يلس نورم شوا کې او وجد عغو لما هو ذکر کړي و ا دا موسی علیہ السلام د یو میاشت نه پس مسواک واله د ربی کریم اور توی د روجي د وجنه دخلیکم بوئی چا اخو تاسو په مسواک د غری زاله کا اوس بل اثر ز نور روجي لسه د وجنه امام شافعی رحمه الله مسلک دا ده و ی روجادار د بعد دا زوال مسواک نه وړي و جمهور لما وی دا قول په دلیل مضبوط ده چې روجادار تر روجي ماټول پورې سکولیش مشواک ولسي کله دوی بعضي مشواکونه خلک یو خن پریزي تازه ده اگر که خلک یو خن پریغو روجي کې پیسنه کې یې فرق ناراضي يا رب او کې خلي خلي مشواکونه اپ خلک یو خن پریز نو که چا تازه مشواک بعد الزوال او همس خبر نشتا ولما دلته لیکلي محققين او جمهور ويدا د خلیه خن نه دی چې دا غي ای زاله و مسواک سروشي د روزادار د خلیه غخن چې الله ته د مشک و انبر و نخخ دے اده مدینه د خالیواله دی وجنه او بوی چتي د روزادار د خلیه بوئی چې دا د مدینه روچتي الله ته د مشک و انبر و نمزیات محبوب دے دال لس رضی په تلویخ رضی فدی اعتبار وی وی بیاونی اتاس اسخیب خدای توب سارا سمت تخزتم العجلہ دیدے که دیدتا خزا دو مفاعیلو تا متعدد کی گی نو یو مفعول دیدلتا محضوف دے اے سمت تخزتم العجلہ الہن بیاونی اسخیب خدای توب من بعدې پس د طلو د هغوی نه کوی تور ته او حال دا دی چې وي تاسو زالیمان تاسو لیمان ويدلتهسوالو لما اووزې کرکی چې دی داس خې په خدای تو ولی نی ځناور خو نرم ډیرو نو پهې دومره بشماه کې خیڅنګه په خدایته ونیوو نو دستور اعراف ایاد زانگ ترولی کئی کرارا وی اینا یو سلعتم دیر شم و جاوزنا بی بنی اسرائیلا اللہ وی بنی اسرائیل می دس مندر نوار پوری کل نو دیتیر شن پیو قوم بانی اغید سبتانو عبادت کولو نو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام تاوی اجعل لنا الہاں کمالهم آلہاں دا خل کو ځان تغوان او اسخي او ضروري عبادتې کولو نو بني اسرائيل او مسالح اسلام له ير مغلم د صفکار چی سسي او هغه مو ضروري بوګې عبادت بندگی کو ودير دلا کې صابر هو دزړه کې خبره سنبال کړه چې دا قوم خو په دې دوکه کی غوا نه او اسخي او کتل دغه عبادت مشرکان کوي وای اي جعلنا الها کمالهم الها نو دا خبر د زړه په ټا ساتله و نو قوم ته د سروزره نسخې جوړ کو او ادا ستا سويلا هله اوازه اهل المداسم دکلي و انه كان هو من قوم يعبدون البقر وكان منافقا دي منافق او دیه دا ش قوم نو چې د غوان وس خوې باد د بکورو نو دم داغه د دا جنس نسخې جوړ اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ من اغاثت اللہ فان کیوئی کان السامریو من قومن یعبدون البقر فکان یو حب عبادت البقر في نفسی وکان قد اظہر الاسلام في بنی اسرائیل سامری دیو قوم نو چیو دغوان عبادت کولو نو دم دغوان و عبادت خوخو ادے پزلو کیو نو پجب اسلام سرگندولو باطن کی منافقو بدعشقې پدې اعتبار دای په خدای توبنی وله وانتم ظالمون حال دا دې چې وای تاسو ظالمان مشرکان ثم عفونا عنکم من بعد ذلك بیا مې معاف کړو تاسو تپسد دینا لعلکم تشکرون دې د پارشته تاسو شکر وکړا دا کې دلتے او سوال لے نو اشکال تمگو رئی او بیا بے پا جواب لپوئی گئی اے شرک اکڑے دسخی بازت اکڑے وی مافی با در او الله خوش شرک بی توبید قبلید قرآن نصوص کی سورہ نسا آیات زانت رولی کې اتم سلوی اختم او یو سلچ پاڑا ان اللہ لا یخفر وین یو شرک بیهی ویخفر ما دون ذالک لمن یشاک شرک بلا توبه الله نه ماف کوي د څنګه به توبه دایته وای باخنا می ورتاو کا سوال باندې پوښ وی بای په خو شرک کړي او د توبه ذکر نه دی وای معافي مواله کا نو له او جواب دا کړي اے ثم عفو عنکم من بعد ذلک بیا می معافي کړي و دی توبه استی لگوی روسوئات کې راغلي فصلور پنځه زو سنه ورسوې یا ته ګورئ و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم فسكم باتخاذکم العجله فتوبوا الی ربکم توبه و باشه لکه ته وستي نو د پس وای ثم عفا عناکم من بعد ذلک اذاذ توبه نا مخ رستم ما فی ذکر له توبه ذکر رستم راغله دارن کی سوره اعراف ګورئی دا مافید توبه نا پسدا سوره اعراف نہم پارکی وګورئی آیات یوسل یوکم فزوستم وګورئی ولما شقت فی یدیہم ورأوا أنهم قد دولوا قالوا لئن يرحمنا ربنا ويخفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط في عيدهم كلش ديخفي ما نشود ديسك في عبادت ورأوا ديكتلوا أنهم قد دولوا چه بیشک دی خوک مراشوی دی دسخی پ عبادت قالو نو دی دی ویلیو لئلنم یرحمنا ربنا کچر رحم نوکو پمونگ بانی رب زمونگ ویغفر لنا ومونگ تی بخنونکا لنکونن من الخاسرین نخام خاشو بمونگ دتاوانی آننام نو شرک بی توبه نماف کی گی خوده توبه استیاله ورته ماف کنه ثم معفاؤنا انکم بیامی ما فکڑی و تاسو تا من بعد دالک پسد دینا ای تاسو توبه بیستد شرکنا نمادر تمافیو کا لعلکم تشکرون دید پارچ تاسو شکر ګزار جوړ شئیم د تشکرون دا لفظ به با بار بار د شکر لفظ برابر دی علماو شکر په لغت کې ظهور توي شکر دا ظهور توي او شکر مانای شريده توات او شکر ادا کئ الله درله دا نعمت درکړې شکر وئد الله تابدارایสา اېدا الله دی وی او جونې وی نعمتونو دی شکر ادا کا ینه دا وامرو فابنشا او د نو واهیون اجتنا بوکا د نو سوک اجتنا بوکا د شکر وئ دی تا د ورکونکو نه فرماني مکاوا د ورکونکو نه فرماني مکاوا شکر مانا د توت لعلکم تشکرون دې دفاره چې تاسو شکر ادا کړئ هر څوبرا شی باجو نماو د شکر یو عجیب تفسیر ذکر کړي ای و شکر څه ته چکم نه مدو نه درکلي نو داد ورکون کي مقابله کي مي استعمال وا لكثار چې سشي درغو د عجیب دي لړکو وي ګوره دا والسه د نغواړم نه خدا سچې ميدر کلم مخالفت کي بین نه استعماله لكستر کي راکړي کنا سپيشي الله واړي وي بندستر کي ميدر کې سو غواړم نه و غور प्रदेश تر غوز ما مخالفت مکواف نو پیا یا کار کوجه کا مالک پس کیږي خفه کی, کی واي غورو می در کل نعمت ده په مفتو کی او اسم در نن غالم شکر داده چې زمابل مقابل می استعمال وا قوتنا او صلاحيتنا مدر کړی اسم در نن خو زمابل مقابل می استعمال زمون صلاحیتو د چاپ مقابل اکی استعمالی دی از ترگی راکڑی بی پیسو او سغواڑی نا خومنگ پی دا اللہ نا فرمانو تگورو وگنے راکڑی مونگ د الله نا فرمانو کی استعمالو سور سور صلاحیتو دي او د الله پنا فرمانو کی استعمالی گی لعلکم تشکرون دید پارچتا سو شکر دا کئی ارستو بصور ابراہیم کیا, کیا بیاوو آئیو بعض احلی الملکی و ویدہ اللہ نعمتون سڑیش میرے ندیش شکر بے سادہ ویدہ عدو نعمت الله لا تخصوها کدہ اللہ نعمتون ویش میرے نطول و مرکیش میرے لیم نشی یوشی چشمی رلی نشن و شکر بے سادا کی وی شکر سره ار وخ پل آجیزی زکر کا واؤ توبی باسا استغفار وایا ودا سی توبی چوبا سیدہ سشینے او احلی الملکی ری وی داود علیہ السلام تھا اللہ ویلی اعملو آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور سورہ سب آد یار لسم آیات پہ وئی آل داؤود شکر ادا کایو زمہ بندگانو کي شکر گزار کم دي اے وی داود داؤود علیہ السلام یرب پسو پس تاسو څخه شکر ادا دا شکر ادا کول دي مېو نعمت دې خپل عاجزی ذکر کړ وئی رب کریم الان قد عرفتنی وشکرتنی دا شکر دا شکر ام پنه مژونو کیو نعمت کنا زبرب استاد دې بدون شکر څنګه ادا کوم دا شکر ادا کول دې مې بدون خيو نعمت دې وګور خپل عاجزي پيش کول چې زه مرحبا ستانې بدون شمیرلې دشم زبې شکر ساده کوم وګور سجده کوي اللهم لك الحمد بالقران اللهم لك الحمد بالاسلام یو یو نعمت محلکاوا اللہ رحم دے چه قرآن تا دیکینو لیم رحم دے چیز دی مسلمان پیدا کریم ستا نعمت دے او دا دی شکر دے او تال رحم دون دی گورا مال خورا کراکے زخد کان وردو کابلیم او ترا تا گورا رزق کراکے دو پا نعمتو نسکاوای شکر ادا کوای تا یو نعمت لکھ دی تا اس جوزر ناس تم قابی شریفی دروازی تا مخامخ یو عربی رانمخ کے ناس تو دیکھ دے دے دے, دے, دے عجیبی عجیبی جملے استعمال ہے ناغوی اللہم لک الحمد بالاسلام وکفا بی ہی نعمار شکر دے الله چھ مسلمان دې بس دغن اعمت دے دے کنا ہمائی دغن اعمت سر بزارہ بخیار خلقی یوزر بڑھائی تواب کلی را کمزور ہے کردے دے دم نشوما نمخ کے روانہ ابل <سؤال> سیری یا واسع المغفرا یا واسع المغفرا اے د فراخ بخنا مالک الله دمره فراخ مغفرت چکه چا د اسمانه پوره د ازمکه د ګناہوں نو ډکه کنو را سنبالولې شي کني شي یا واسع المغفرا اے د فراخ رحمت خوا او د آیات راضی کوم چې راضی و یا ان واسع المغفرا ہاں زر وای شوا ہاں افязаنا ہاں تم نے ہاں سورہ نہ جم کے نور سے روٹی خلا سے اے بھائی وہ خلق الله الرجال للحروب ورجال للقصعه والسري بي آیات تفشیر کی حلیل ملیکی و یو دو قشانو بشارت بھی ژمرشول شاخوب ټولی د جنت کی ګرزه ګرزه ده د تاسو ورته ویتا سوډېر بدامونه وای دا جنت له څنګه ای ورته اینا وجبنا ربنا واسع المغفره مو خو ګناهونه ډېر وروړو خو رب مو موږ د ډېرې فرح بخنه خاوته دا غفاره هر څه ته څه ده ته شامل ده اینا دی وجنه ویشوک بناو امید کیږي نا او بس وک نا امید کا واه ها بھائی حجاج ابن یوسف ډیر ظلمونه کړی ترمذی شریف کراغری یو لاکھ شل زره لوېلو خلک لاستړی دي قتل کړی دی وجنه مګ علماء و یوک نور دنیا نور ظالمان پیش کی او موږ دې پیش کو زموږ د ظالم مقابله و نه کی وای چې کله وفات کېدو پس بکر غړې دو و یا رب طول خلک وای چې ما بنبخه سوک نا کی گی او زباہه مېد چې ته ماله بخته کې هي سوګ دې نه او بدکي او ما سوګ نه او مد کوي الله یو ډېر لیسنه ماوي رضي الله نو عجیب مرغ تاریخ لیکلي ذکر او فات کيدو وي مال شي غسل الله کيد الله د دا حبيب سيخي ځان سره ਸੰبال کې اداره سره کفن کې کې دي تبرکات ايو خبره او کسا عجیب و دي وي زمبا او الله مدس کې بنا راځي با او زما مهربان رب پريزه کار سو خرويدا ما تا چې بندګ راشه با وای وي گور زما دېر مهربان رب دی یو سوال در لکوب زماو د ارهب الراحويین مزد کې بنر راځي با او زباغ مهربان رب پريزه د شکر مانا شروعا و اذ اتهنا موسل کتاب والفرقان یاد کا اوخ چې موږ ورکل موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او فرقان لعلکم تهتدور دې د پاره چې تاسو هدایت ومئ حسمانی کتاب سره پاره راځي دلته ګور تورات کې چې هدایت دا کتاب هم د هدایت دی سمرہ سمرہ میں دُنا جوڑائی آو سمرہ سمرا اگر نا امیدے دا کتاب ختمائی قرال کتاب بارکی دو علماء او اتفاق دے جی تورات سے مراد فرقان نہ سو مراد دی ندی کی دا اہل ال مغن اقوال دی ال کتاب نہ مراد خف اتفاق با نے تورات شریف دے د فرخان بارک گڼ اقوال دی یو قول دا دي چې دامت ثورات دی زکه هر اسماني کتاب د حق او د باطل او د حلال او حرام او په منس کې فرق کوي نو ایدا نه ای الته اطف کړا ته فقازات تغایر کوي و ایدا د قبلی د اطف الصفات ندي د وای ته قبلی د اطف الصفات ندي یا صفت الکتاب نبل صفت الفرقان یوز وی اودم کول دا هغه د دې لته چې د فرقان نه مرادم تورات ده لکه ګورې سور انبیا د دیواله معنی دتای د پارا سور انبیا ول سمفاره کی رازی ايات غري داغيه تمسل وي ختم نمبر ولقد اتينا موسى وهارون الفرقانا وديا وذكرا للمتقين وردت التورات ثم صفتهن ذكر موسا او هارون عليه السلام تفرقان اے فرقان, فرقان سے تورات شریف میں ورکڑے وذیا ان اورنا و ذکر للمتقین او نصیحت د پارد دا تقوا دار تدریوا صفاتونه ديږي کې د تورات شریف دي اه الفرقان مو ذیا ان نو زمونک د دې اوله مانات ا عيد دا اياث مبارک کئ دويم دا د فرقان نه مراد انه الشرع الفارقه بين الحلال والحرام د فرقان نه مراد غ شریعت ده چې د حق او د باطل پمرد کې فرق کولو نو دام بیا گورا پا مسل د دی دے د سنے د دی مخی قول غنتی دے در ام دادے دا فرقان نموراد غم موجزاتو الفارقتو بین الحق والباطل چی دا حقو دباطل پا منس کی تمیس کولو نو کتاب نموراد تورات دے دا فرقان نموراد دا غی موجزات دیم او سلورم کول دا ده چې فرقان نه مراد دا الله غمدت ده او دا فرقان په معنا د مدد راځي د بدر رست یوم الفرقان وي وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان د بدر رست سو کوم دې کې دایا دغه حافظانو نمبر را, را, را, را, را. وه ها خلاص او سره اغفال ګورسته ګوت کې دزدازی پازې پکې دغه ناشتي او ځنګل کې زبريوي کوټول کې دړار په کار مخراب خراب یا بھائی نو يوم الفرقان د بدر رسته وي وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان د دې نه مراد مدد دې د الله ربول عزت چې په هر میدان کې د موسی عليه السلام سره سر مرګره یو نورم غنا قوال ذکر کړني واذ اتینا موسی کتاب آیات کا غوا چې ور کړو موسی عليه السلام ته کتاب والفرقان والفرقان او هغه فرق ور کړو ان کې شریعت حق او باطل کې لعلکم تهتدی دې د پارچرا کتاب زدکې اپدې عملو کوي چې لارو ممۍ هدايت بغیر د آسماني کتاب نه نا ناممکن رې قران عثماني کتاب لبخینه او د دې لم عمل بین دې ته هدايت وې لعلکم تهتذو د قاله موسا یادته او چې فرمالی موسااللی السلام لقومې خپل قوم ته اقومې اقوم د نه کوم ظلمته خووسه کومریشهکه تاسو زلمم کړړی په خپلو ځانو نو بې خاضې په سب د نیوستاسوخیلره په خدای تووب فلابارې ای کوم نو تو او با اسای خپل پیدا کون کتاب دا الله په اسماء الحسناو کی او نم د بارے د خالق او د بارے پمن سک علماء فرق کړي خالق مطلق پیدا کون کی توي او بار اغزاد توي هر یو شی په تفاوض پیدا کړي او عدم تناسب ده آزواهو ده اے آزواهو که سشه وی که بنده یو خپې د میگی ورکڑه او عمله ده خورکڑه و بیابا لازنگا چلو بیابا لازنگا چلو بیابا لازنگا گرزی دو بس انتظام کنو نو باره ستا وی اے عدم تناسب الاآزا پاندامونو که عدم تناسب ده دوڑا لازونه یو شان تیوی دوڑا خپی یو شان تیوی اے تا غاه کوم چې تکي خو کنه ربي یو د درزه ډاکټر لزای اګوري کله کته پاتې شوه کله برا پاتې شوه مالک چې کوم غاخونه جوړ کړی اوای نای کی دا شي چې یو غاخو چتی د نورو جهت کړی سکه په ترتیب جوړ کړی هغه کې عدم تناسب دا کوم غاخونه چې رد در کړی نای کې سوانکونه ماګول ضرورت څه اګه ډاکټر دلکې هو نو ایچه لگو سمشی کنه درد بسکی نو بیارا شده بگورم چه کتا ری که برا ری نو کلا کتایی بیوچه تایی اکلا برای نو نورغا خونه ویزان پراتی نو باری مانا مو پی جندا ای هر شی د تفاوت نو بری پیدا کنه کمی گیلی د اوخ پیور کلیوی دا بسوا او کوخ له دېږي خپي ورکلوي دا بلا څنګه جیب شاه نو سنگلوي बारे ده هر شي پیدا کړې ده د تفاوت نه بری ده او عدم تناسب ده ازاوده نوبارئ مانوا هر شي د تفاوت نه بری پیدا کړې بیزارا توبوا واسای الی باریکم او دې باره لفس کې وایي د دې کې ذکر کولو کې د قران په حکمته الله کوي ابن کثیر او تانور مفسرین وایي تنبیهن علی عزمه جرمهم خبردارې ور کوي جسورل وی جرم دې کړه ګورته پیدا کړه الله یې اپ پیدا عشقې د عدم تناسب نبري پیدا کړه اثره پاسې دله عبادت د څې کې وې داسه عجیب کارو ویدا کهونکه دې پرېغه او یو زناور اوس خینه دې معبود جوړ کو فقطلو انفسکم متوبه دعا قتل کای زانو نا فقطلو انفسکم انه دې زانو قتل کلمه ابو قرطبي جي کري وي واجمعوا د علماء او چ هر یو د سې عبادت کول کی تداه حکم نه دی شوی جزام قتل کی د ځان د قطرولو حکم نو بلکې امام زهري او دانور وې هې وې دې لهې و صفونه جوړ کړي نو چا چې د سې عبادت کړي او دې صفونه او دا چا چې نو کړي دې ته وی څوره دی قتل کوي دا شان طریقه وا چې چا د سې عبادت کړه او پسف کې ودرېدل اچا چې عبادت نو کړه اي اصله هرا واغست فقطلوهم او پیغمبران په ډېر خفقې موسی عليه السلام جړل نو الله حکم کو چې دا قوم قتل بس د غدي او د نورو مې دغه شان ته په قبوله کا فقطلو انفسکم نو وجنيخ فلهم ينس دا چا چه عبادت ندکڑی دی دی را پاسی او چا عبادت کڑی دی دی قتل کی ذالکم خیر دا توبا یا قتلول غرد تاسو دپارا عند باریکم پنزد پیدا کون کستاسو فتاوالیکم نو اللہ محربان اکڑی و پتاسو توب قبول اکڑی و چکم وجلی شوی بز دا وجلی شل او ددائی توب قبول شوام او نور چکم جواندیو دائی دغشان دا توب قبول کا اندهو بی شکشان د هوت تواب الرحیم دا اللہ دیر توب قبلون او بحربان دیم ای د الله پا صفاتو کی صفت دیت تواب دا بنده په توبه کې وخت لګي دا الله په قبولولو کې وخت نشته او چې صحیح توبه ویه بھائیه مخ کې مونږ ویلو چې صحیح توبه کې څو شرایط لري چې ایا ده سبو فقیر کړی یا بھائیه زکه ا تاسو ربیه کوبولیا به مونږ ته درو وي دوی دغه وګني صحیح چې سفر وګوره په خبره یادې ا چاله یادره توبه څوک پیږي نه بھائیه ا څه پکې لاس نو خوان کوم کی چې قران ختم شي توبه نه پی شروع ها بای سلام توبه بای یو کس ولبي او وای چې ټول ځکه کیته ولا بخپتې زو وای او کتاب پیر سي وختې تعال لاستر بند د درې ورو دا له بچوخه ها بای چاله ورځي خپل پتی زو لوعای تهوبې سو شرطونه دي ا دې په نو ګورای کینا دری شرطونه لیکته توبه کې دا ویلو یبه ګنې دا توبه اند الله نظر او دا انا دري شرطونه دي چې د الله حقوق مزایق کړي یو شرط څه دی د توبې چې فل حال به ګونا پرېزی لا څنګه دې وځه کړ او به دغه ګونه لې شي او کړه واځري دل کنا کځې دل دې ځنه نو به ګونو مستحق څه کنا چې ته تو توبه نه پیژې نو به تاسو پیژئ اے توبو واسه فل حال چکه مګناکه دا وفرېزه اچې سمره مرده کړي په غېبه پزړه کې خفه شي ادرې مشال څه دا وې چاين دا الله سره وعده وکړي چې بیا بدا څه کی نکو پدې کې کې یو شرط کمي نو کو غونه دې راغ کلا ځان نه یو کول کار الله پرنیستوبه دره ها بای سو شرطونه شول بای او څلورم شرط دا وې کده بنده حق دې ضایع کړي نو دي درو شرطونو سره اغنه به معافي مغواړي هغه شي باغه لور ما تا لاغلا کړو دي درو شرطونو کې چې کمه ای دې تاسو نه وي خلګور سره خفاشي طلبه تو توبن پیږي او ای توبو واسي نو موږ امی سړي په پيشاندري او ځل غوګونو راکاږي اته دوه پوز راکاغی نو وای پوز راخو غوګونو راخو تا توبن وای دې شرطونه شيوي دا الله پونیشته وبدا دا همته جمع دا فل حال باغ کار پرېزه هبا اچي سمره عمر د کړه باغ بخ پیمانه شوی اند په واده و کیدا شه بنوکو لوځمږ تربرګه یو ګناه پر خودول رادم دم نشتا او درځ یو ضربې ته و وواز زکه حسنې بسنه مولاوي استغفار او نه احتیاج اله استغفاره تا موچ پکم طریقه توبه او باسو پکار با دا جئی دی توبی دو جنا توبه او باسو زکا توبه ندا بلکه خنده را فتوبو الى نو توبه او خپل اخفل پیدا کون کتاب توبه صدا قتل که خپل زانو نزان قتل ته پیش ذالکم خیر لکم لا توبه غواه تاسو د پاه ان دبارې کوم پیدا د پیداېده کوونکې علیکم فتاب ععلیکم اللهستاسو توبه قله کړړیوه او توفیق د تو د ر کړړو هو التواب الرحیم بر بشه کاشان دا د دله ډیر توبه قبللوون کې الرحیم او محربان دیم و اید قل تم یاد وخت و اخچتا سویلیو یا موسیٰ ای موسیٰ علیہ السلام لن نکمینا لکا اید الایمان پسلکی چلام راشی نمانا بید تصدیق وی او شرعی مانا دی ایمان بنوي یاد کا غواختہ شمولو اے موس علیہ السلام لن نؤمن لک ہرگز مون تسدیق نکاو استاد خبرے حتا نر اللہ جہرا تن تر دی چو ګورو مونگا الله خकारा خکارو الله ګورو او مونتب الله خکارہ کو مشواعقۃ را ولی ولې او تاسو له تندر او تندر سج د اسمان د طرف نه اور راغ او تاسو اوس فزولای و انتم او حال داد چتا شو قتل دی له کوم رات دی ګور د درس کې مونږ وایو میقات اول او میقات ثاني نه بدلته پیجنای ابا یې درس کې برازي جدا میقاطه اول د میقاطه ثاني له احلیل موداش لیکلی موسی السلام چې تورات شریف الله وادو کچراشه شمیاش او بیا سلوی خرځی شوی ندی کې زار سره یو او یا مشران بوتلی سو کسانې بوتلی دې تمیقات اول وای دې څه نو چې واپس راغې د ښې عبادت خلقو کړو نو الله ته د عذر او توبې د پاره نو یو او یا کسان بیا بوتل دې تمیقات ثاني وای هوای دې څه وای چرته په جن د میقاته وای غوايتر په لزل کم یو او څنګه خبر و پوره یا دې کنه بھائی تا خیالي امازان سره راندیز دي کی او تا له راندیز کې څه فائدې درته کا بھائی اته وای بھائی مې قتاول کم یو ا دې ما سلا کې دي نن سره وږي پای ادا یې بھائی با دې سره سپور پټ درو شریف او ذکر کوي بھائی ها تمه څه نه haste انه دې مقصد شو وای ا دا کوم خلک جي دل رنه درس وي ته وي دا سكو ل مخيل الله استي ي باي از بوت لا يدري سر نه ني ويلي ا کلم نه بلا شو کي ني ويلي ي باي باي باي مي قاتي ولا مي قاتي ساني يو پجن دا وائتا دپ پجن دي ماشاء الله دي نکل کيا تا ورات الله وعده وک دا دا دا دا دا دا او استاده کوم د مطابق مطابق دای قانون د ژوند ته روړ نو یو او یا کسان ازان سره بوتریو د دې میقات اول وای دا غیرت له نه پس خلکو د سړي عبادت چھوڑو نو د دې عذر د پار الله تتلل. د دې کې ما یا کسان بوتل نو د دې تمیقات ثاني وای د دې سمول ما ولي کلی دا چوي مغتوی الله ہے څو دا د میقات اول والو او کوم میقاته سالي والو د باسي وي دا میقات اول والو دل چې واپس رال او سخي موسی عليه السلام مسوذولو او غ عبادت کوون کی د سخي قتل کړي شول ندي وي لن نؤمن لك حتى نر الله جهرتا ابا ذولما وې چې نامي میقاته سانی والا او غم او یا کسانو لقد ورای تاسو باز اياتونونا میقات اول ول ول ما له میګي او بادنا میقاته سانی والا وګري شوره عراف ايات يوصل يوصل فينزم پس چون زستم وګري دنه به فاري شوره عراف وګري وختاره موسا قومه هو سب نه ر جوولې میقا نهورې ترتیب له چې ګورې موثالې سلام د کوه ت نه واپ راغلی لکه مخکې یاد کېي لمماسهقته موسه ل غ دوابو کله چې د موثال ه سلام نه غساه اخذ الوااح راغستېې تخت د تواد شف وفی خط او د غې پهلی کللی شووي سا کې هو دا هو رحمت لللهناهدایتته رحمتو دغه کسانو د پااره هم ل ر یارحود چې د خپل رب نه يریږ وختاره قومه ص نه راژوللی میقا پس دا میقات ظاهری چی واکیل گورې نو دا د او زر د پاره بوجي غور کړی موسی السلام د قوم نه او یا کسان لمیقاتنا د فارد لیتی مقرری زمغا فلم ما خذتهم الرشفه اقول انت سوع قولی دلته رشفه یا فاخذتهم الصائقا عدلتوي فاخذتهم الرجفا دوار عذابونو ابا ايسو اي دبرنا تندرو دكتنا زلزلوا حضرمو دي علماو بده سيوي نو پا دي بان ام تدبیق دوارو ياتونو رازي و اي قرآن کل دع عذاب ابتدا ذكر کی نو کل انتها ذكر کی ای په ابتدا کې تندرو تندر, تندر زلزله کی لرازی زلزله ته جوړه شي کنه نو انتها کې ته زمزله جوړه شو د غټ تندر سره ټول زمکه خوشي ټول دیوارونه ټول کڑکی خوځي نو ال ته ابتدا د دل ته صدا دل ته انتها یا دل ته او ال ته سواقوي نو دواړه عذابونه الله را جمکړو باران ستندرو لان دین زلزلوا او یا واړه الله مړکل موسی عليه السلام یو आवाज پاتشو ویره په کوم لسه جو حکومت د خو مشران روز دي وای بزمو یو یو مشرد ټول کوی د کوی تور کې مړکل اته سو یو आवाज را لای دا چې جړای رب لوکا چې ترغه جړا بس نکشدا یوې پټول رجو دکل انبیاء او خو شان داس رب لوجړ چې زب قوم له سې جواب کوم جزې اواز لرسب قال ربي فرمایلی موسی عليه السلام اے زمارابا لو شئ ته اهلکتهم کستاخ خشوه الاکړه بدوي دوي من قبل ودې نمخ کی ولی آیا او زبد وفات کړه او سہل کنا بما فعل الشفها ومن ایا اسمه هل اکی با چیکڑی دی بي وقوف زم مغنا ادلتے فعلوه ها بای دلتے سو فعلوه انه فعلكار خودسخ عبادت اکړو دی د لیکي فالن اکړ بلکی قول سره ویلو حتا نر الله آیا ایا هلake مغ فا چیکڑی دی بي وقوف زم بے وقف سُو کو ویمون تب اللہ ہے بے وقف سُو چہ دس عبادت کړه ان ہی یا الا فتنتک ند دا مگر ساز معاشو امتحان دې تو ذل لو وہامت شاو گمراہ کے پدی سر چال چدی خوخشی و تهدی بن تشا اولار سمے چال چنی خوخشی انت توس منګ <تزمونج> مددگار او کار جوړولو والے فاغفر لنا ورحمنا بخنو کې مونږ ته او رحم وکې پمونګا وانت خير او تي ورد بخون ګنا نو الله ته جړل جړل تر دي دی چې دای په کل نو ګور آیات کې دوه قولونه شول یا میقاتي اولا یا میقاتی ثانی والو ایو دریم قول مفسرین ذکر کړي و ی ذمیر راجہ دے ټول بنی اسرائیل تا الا منعشم الله تعالی مگر هغه سوق تب شو چا غیر بچ ساتنیو رضی دے کی ټول بنی اسرائیل ته مراد دی میقاتی اولاو میقاتی ثانی والند دی مراد دا, دا آیات تفصیر یاد په تشریف ته تفسیر کې درې مقالې وې کله چې وویلته مئات کاراو وخت چې تاسو ویلو یا موسی موسی عليه السلام اې دې قول قائلین سکو ټول بن اسرایلو لکه سورته هاو ګورې ال ترتیب دې سورت واحاش پاڑا سم پارا کرازی او ایاتو گوری داغی نمبر آیم نمبر ایاتو گوری دریتی آیم نگوری وما اعجالک عن قومک یا موسیٰ قالهم اولائي على اثري وعجلت اليك رب لترضى ايا تاسو سوچ کوئ موسى عليه السلام کو هي تور تر روان دي بني اسرائيل مورسر دي سوچ ورنځ دي شو دا الله دا محبت سے وجن ورته شو کړه الله کلام ور سر کو هي تور کې کېدو د ی رستم پر اخول رب کریم ور تو ای و ما اعجلک قومک یا موسی سشی پتلوار سر راو سوتالرا ستاد قوم نے موسی علیہ السلام قالهم اولائی و یغذی علی اثر زمان قدمو نو پسرا روان دی وعجلت الیک رب اب تلوار میو کتا تے رب زما لتر دو اچ نورم زمانه زیات راضی شي فرج موسی الی قومه قال فإنا قد فتننا قومك رب کریم فرمایلو وی بشک منگچیو پیمت ہارت کی مو چولے قومستا من بعد کتا سن رستم و ادللہ مسامر او سامری هغه ګمرا کړی دی ادل توې ان قد فتنا قومك مفسرین وې دې دوه مقام نټول بني اسرائیل مرادی په شوې په خبرو الله ورته کو تور کې وې سامری دې قوم ګمرا کو خو اشکال باندې تاسو قاعده ویلي وای معرفه چي مكرر شي نو ساني اولاوي ها بھائی نو قاعده دل تسال تم عن قومك اغمار فضا او دل توي فینا قدفتنا قومك دم مارفانا او قاعده دارا دا معرفه مكرر شي نو داساني ايلي اولاوي ا بھائی پوښیلی ما نه نو بیا چې دلته موږ د دې قوم نټول بني اسرائیل وایو نلتق قوم مخ کې معرفتا دلته علماء لیکلي قاعده دا ده چې معرفت جماعتی نو د دې سانی نه علیولا مرادی خو چې سقری نه ني او دنت قرینشت نو د قوم نه مراده د قوم نه وي څه پوښیږي په خبرو رام سره او یا کسان بوتري اغه او یا خو ایسره کوه کینی او باقي قوم ساميري گمراه کړي دي دي قرينه بوجوده نه اوغه قاعده پخپل زيد اخواغه علوي چې قرينه موجوده نوي دي دي کې قرينه موجوده دا بهر حال دا دری قولونه مفسرینو ذکر کړو په جندو می قاته اول او می قاته وَيَذْقُلْتُم يَاكَ اغا وخت تا شويل يو يا موسى اي موسى عليه السلام لن نؤمن لك هرگز موږ ستاده خبري تصديق نکاو سمو واري ایمان نه چې فسلام سے لرا شيمانه به تصديق کوي اګه داسې مونږ نه کله مساله بغرا نشي سور يووسف کي رازي ذا بچي اخبله السلام تو وما انت بببدلنا دی کی تصدیق دا جوه په پمږی بار دا را دي ایمان شرعی نه مراد و ما انت بمومن الا نا ولو كنا صادقين لم نؤمن لك ارگیز مون استاد خبره تصدیق نکاو حتا نر الله جهره ترضی چو ګور مونږ الله احکارا ګور دبر غرور تمر ال تکبر فَيْ مُنْ بَعَلَى تَزْدِيكَوْا مُنْتَبَى اللَّهَ خَيْءٍ او مُنْتَبَى اَيْوَيْنُوْا عَلَى بَخَبْرَ مَنُوْا داد وَكُفَرَ وَدَزِدَ وَيْنَادِيَ وَإِنْتِعَادًا اگورا کبنی اسرائيلو داسی ویلیو نو دا اللہ حبیب تا کافرم داسی ویلیو اگورا تاسو دنو لسم کبنی اسرائیل ویلی اللہ حبیبویل تتبعون سنن من کانا قبلكم تاسوبم دا پخوانو دا قدمون پسی روانی گئی اگرئی سور فرقان دل اللہ سمی پاری پی ابتدا کی اگرئی دمکی کفارم دا سویلی وقال لا یرجون لقاءنا وای کسان لایرجونه لقا انا ا رجا کله په معه د یاېمر راي او دلته مفسیو په معه د لا یاریغستې لایرجونه ل خانه چې یاریږ نه زمونږ د ملاقاات نام لوله اون ځلهلی الملا اولی رانازیلولی ن شي پهمونګ ملا د نزول ل دو ماناګې مراددي د الله پیغمبر ته چی پیغمبري او وحي رازي دمکه هر کافر وي پمغ دبو وحي راشي يمغ ته دي ملائك او مغ ته دي خبر راكي چې دا محمد صلى الله عليه وسلم د رسول او نرا ربنا يا ولينو مغفل رب منګت دې رفزان سرګن کی او منګت دې وای چې د پیغمبر د نو علبمنو رب کریم ویل قد استكبروا فیا فسهم بشکد ایلوې کله د پخپلو زرونو کې ځان ورته دمر لوی, لوی خکاری دین لوی لوی بسیچ یو سره وای رب را ترازی وعتو عتو کبیرا او سرک شکړي سرک شنويا د دې موي مونږ ترغې تصديق نکو حتا نر الله جهرهن چوي نو مونږ الله ښکارا فا خزت کو مسواعقته نوراني وله او تاسو لا تندر د سوواعق د سوواعق ذکر درته تیر شو اي او تندر در فراغه او سند در یو اور د اسمان د طرف نراغه د غش وژول یا یو چرپ یوواله شوا او دای دا غی د دا غید وژن ټول سشل بڑشول دای دا غی د دا غید وژن ټول سشل مرشل اته سوور د سورہ اعراف کې راضی اخذتهم الرجفہ او تدبیق در تطیر شد آغیم. تنظرون او تاسو کتل. ایدع کم تندر چی راغینو تاسو کتل. وانتم تنظرون او حال داده چی تاسو کتل. یا نظر پا مانا دیلمنه. وانتم تعلمون انها تأخذكم تاسو پویدهی. شدا تندر رو غرزید تا سبرانی سیب بیا مصالح السلام اللہ توجنل او داغ جڑا ذکر پسور آراف کی تیر شو فم باعثناکم بیا میرا جھوندی کڑی وی تاسو من بعد موتکم پسد دی مرکستا سنا لعلکم تشکرون دید په ارچ تاسو شکر ادا کړئ اې د یالله ای ملک روح نه تی او بیا موسی علی السلام خپل رب ته جړل نو الله ور تراجن کل الله ور ته د ایسکل راجن دیکل وګوره دې دی صورت کې پنځمه سالونه ذکر کړی د باس باد الموت الله قادر دې چمړې بجوند کی دا غي مثالونه په پینځه ذکر کړې دې صورت کیسو مقامات کی وای چې الله په مړې ژوند کی یو غره دا یاته مړې ژوند کی یو یاد ځان سرولې کای وروسته درې وایم نمبر 8 راځي هغه ورواره چې تر وځلو الله وایم ان دربوه به بعد به ها دارنګ مې مړی ژوند د لیکو نو دويم پد رمو یاې بیات کی رازي او دریم پدو سوتری علیه سیات کی رازي دو سه ادری صلیه کی بیا خلقو له خوري مړی ژوند لیکري بیا ور پسی پایا دوسو دو شویت کی رازي ها حضرت اسلام صلی الله علیه وسلم کال وفات او صلی الله علیه پسی ژوند لیکو او رفسید وشپیتمات کی دو سواش شپیتم کی اغا شلور مارغان ابراهیم علیہ السلام چټ نکل او بیا الله راجوند نکل رسول زایونشل وای بین زو زایونو کی خیال ہے شیزو ده قیامت د دوه مشپیلې سره مړي څنګه ژوندې کوم وایو غوري دنیا کی مړي او دامه پخفل قدرت راجوند نکل بخفل قدرت می سکل راجوندی می او موسی علیہ السلام الله تجدل یو بیا می راجوندی خڑی وایتا سوستا سو دمرغ نفس لعنکم تشکرون دې ده پارچتا سو شکر ادا کوي اولاد علما او قبر نو دې نور نړه کی هر مسئلے ذکر کړي وای دې چمړه شول دغه رسول دې نیمان بالغیب ختم شو چې دا بیا را واپس فن مکلفو غير مکلف سپوشي په خبره له احلي المداسه لیکلي چې دا بیا مکلفو امام قرطبي دا قول ذکر کړي چې دولما او اختلاف دي په بقاء تکلیفه منععيد بعد موتيه ومعاينه الاحوال المستره الى المعرفه یو سره د مر نه پس الله را ژوندې کو نو دداغه تکلیف تکالیف شرعیه باقی دي کنا او دداسه احوالو کتل جدي ایمان ته مجبور شو زموږ کدن کی خسرې مجبور شو ایمان راړي د اهلی المعصح قول زاله چې د دینه پسند دای تکلیف سره برقرار ده لکه ګوره په غرم روحت کړو و معنی کرا وی ورزوم درپاره بني اسرائيل باندې رسبرائش کړه کو هیتورې او چتکو اده شرط د فاسف وېدا تورات باندې کروي غرزو نو مستور شویې خدای هغه نه پسند د هغه تکلیف باقی ده ته قوم یو نه سم داسې چذابې کتنه خدای غیر مکلف مکلفي دي بلکې مکلفو بیا بیا هم د مکلفو د ر یاد کې الله د نور نې بهتونو ځکر فرماي ووزوللله علی کومل غ معما سورېې ګرزولی او په تاسو د ورځ وانځللهلی کومل من نه وصلوا رالی ګلبه مې په تاسو تورن جبینه او مړځان بعضو لما قول داده چی دلتا انزلنا پا مانا دا خلق دے لکڑی روزائیونو کې انزال پا مانا دا خلق رازی لکه سور عراف آیات زان سرولی کئی شپگشتم او سور حدید آیات مولی کئی پنجشتم دی او د سور عراف شپگشتم نه دقی کې ګوره انزال پا مانا دا خلق دے ندلتم انزال پا مانا دا خلق دے لکو روئی سوری آرافش پا تو گو رئی فا اتم پارکی سوری آرافو گو رئی او آیا تو گو رئی داغیش نمبر یا بنی آدما قد انزلنا علیکم لباسا اے بنی آدمو ویرالی گلی مو دی پتاسو جامی رو جامی رو برن راتو ہی گیا بھائی چلتا جامو باران شوي اگر چې آگئی او جو علماء و ذکر کړي الله باران ورئی یغینا اصباب جوڑی گی یغینا جامی جوڑی گی خودل تا انزلنا پر مانا دا پیدا کول لے ایبنی آدم و بیشک پیدا کلی مو دی تاسو لجامی اسور حدیث کې ویو انزلنا الحدیث منگ اسپن پیدا کنی نولما اولی کلی راجح قول داره چه دلتم و انزلنا المن و دا انزال پا مانا دا خلق نه او پیدا کڑی نوتا سولا المن ترنجوین و السلواء و مرزان اے او را دا دا میدانی تیحوا کیا دا آمائی او سم خلق وی دینا شکریو که کنیو ایمونگا من مرزان خورد مسالنا سننا ته ورو اوځي کوم مړو زو د خوراک سوچ نه کې کړه دیت الله د پیغمبر پرجب د جهاد حکم کړو سورہ مائدی آیات ځان سروري کې تفصيل برادیش په اجتماعات نشورو کې جهاد په فرض شو لدې د کلی نوتي بار میدان کې عملا یا قیدتا انکارو موسیٰ علیہ السلام تاوی ایدھ هب انتا و ربک فقاتلا اینا ها ہونا قائدود تاو استارب لاد شئی او دشمن سره و جنگ گئی موخ بدل تناسیو نو دی پا دی میدان که اللہ رئی سار کل شیطو خو جہادم نکه خو اللہ وی واپس مرا خپل کې کلی اکور لننسی داگا میدان دی دا پارا جیلو گر زولو د په دغه میدان کې ګوره د خوراک تنظیم نو نو پیغمبران دواړه موجود دي موسا او هارون عليهم السلام الله ورته ومنه او سلوار عليه ګل سور نو نو ورې په سورې کو او بنوي نو موسی السلام ته هم سارې کاڼي تراوا شو دوله شینی ولا روانه خو جهل هدي ته میدان تیه زکو الله ويتی هون فل ارض ديب زمکه کې حیران پریشان ادغه کیسو کتابونه موږ او تاسو لوی بني ישראל او د الله دیو حکم نه عقیدتن یا عملن انکار کړه سلووی اخقال سرګردانو امنګ روزانه سره مخالفت کو تاسو لو عامه وای ها بنی د الله د حکمونو نافرمانی سره په امت سره راځي سرګرداري راځي حیران وي چې د فطرتو کې وسکو او د دې فتنو او د سرګردانه ی وجد الله حکمنا عملا یاخذتن من اللي دا ټول او ځو قول لري محققینو دې حقیقتا د جهاد نه انکارو نو په دې انکار کافر شو اواز علماوی عملانه او کوه البته سوره مایده کې ان شاء الله وای وسم ګورا روزانا موږ د سوره سور حکمنا سکو دله سوره حکومتاتیږي وازاونه باندې تاسو غوړې زموږ په کورلو کې شری پردنه شتا او شری پردہ فرض ده نو روزانه سپیری کورته ورنډاوته وراندار دی نا مامي دی را چاچی دی نا دغه ستاره پر پردې دی کنه ور مهاره ماغای چې شرابدل ابدال بات پوری نکاح سوی بندوي خینی سره نکا بندنده د خوابه د لبات پورې نه یو اوضر دی که دا ختم شوښزم بړه شو یا تلاک دی کو د تیر شو نیک کوول شي کلې چې کولی نوښینوي په مهار موک نه تا تا سره نه لاس میلا وی شي نه سره خبرې کولی شي نه در سره کو سر سفر کولی شي دیو جنموږ د دی مدسه کې لازم کړي چې څوک راضېمهارم محارم را زیبا مدرسو والله مدرسې چللی او غ ځان سره په ګاډی چې کېلیئ نو تا په درستي له جوړګړي چې اول بد الله ته حکم ته مخالفت تا تب ردی خضر په مهاکري سفر شرعي کې تا لکه کوم چا تر لويلی چې دا چي ده د مدرسي زنانو خوبته ګرځې را ګرځې نه د زنانو کته عمرې لسلې بوتللې د شېدار سره هتا له نو ګوره دې خبرو خیال ساته ای ته الله حبیب وای چې زنانو به سفر نه کوي مگر دا چا سره به دته د مولا ملا د هغې خادم دته مارې به وکې کهکه مارې وکې دګوره دا سفر چېی وک شریعت شریت نه د خلافوکل <سؤال> ی مونږ وبان مدرسې پلار به را ولی روور به را ولی خاون بیا را ولی پهمهار و کې بڅوک راوللی بل چا سر سفر نا را روزانه روزانانهمون کور کدي په لوګوره پښتنو کې دراندار نهڅپرته کوي روز خداوند دې د کناکاذر ننکای نو تاسو ورسره خبرې وکوي کناکنا سو کوی چې شهري پردابه دې شووکې لا سوچات کوي به حوای ادي پر وګورې مونږ سره یو ګورار لو ابچه ډېر لو علیمم دې ته وصیتم کړو بیا چې څوک مړي ځل معنی دل تراغه دا مردان کې یو مشهور عالم دې نحوی سنو مېرې آوای تخت باندې محلانا قاسم صاحب والدو اللہ علی وانے جنتی فردوس ورکی بی انتہا مینے و بی محرمو خمیاز کی جو دو پیر ایران نگے کنا نیو ځل راگنم در درسون ورتل اور دل مالعی ما خوکور کی شریف پردہ شورو کا وی کبر کے حبی عمل نکیگنو کبر کے با پردہ شورو کا وی کپجوندی شورو کا وی ایو یو سڑے ہو ویو کس لیوی سکال خو حج للانر ای بار کار حج لتلت غورت جو. غورت که دا غورته سکال بده اختر نه پزو دا غورته خماوی جوړې دا چې بیا خما یې اختر نه پز خلک اجل دي کې نه تاسو راو نو اختر نه پز په هدل دي قبر کې و پرده شروع کوي که پ ژوندون ادي خپل بناته لموام پ ژوندون په پرده شروع کوي کې قبر کې به شروع کوي وګوره دا الله حکم زمون کور کې ماته گی دا نه دان پیږي لري زما سره له ور مه لري ور غبره دې او لی ور سره ا دی لی ور لو سو وای ها وای سواله وای نن نن سوای وای درس نه کنه ونه د ټوکی خبره ونه کوي ورته تاسو مخکې مامونی کړی دا ادب کتاب دی لی ور ل دی ور ونه وای ها نو مفتي شه مفتي رشید احمد رحم الله دوی دی ور معنا سره ایک اور وی پښې خبره باندې کنا ایک اور وی لی ور ور لړول خطرناک دی هدي په لګوری زمون خزي زما د ترنا د بابانا د تر د ژوند زما د خوینه پردنه کوي علماو لیکلی وای د فرادین دومره خطر نهشته څومره چر چا نه را سره ووا یو پرد سری ستا سپور کې ناستې پهیره به ناستې که نه و ناست هغه سره ره که راغې نو مړرک م سر رالهمات را را او که خپل ناست دی الله وي پرد دی خو خپل ناست دی ستا خو ستا خ سره ناست دی روه دی ناست دی روور دی ښې سره ناست دی دد چې کور ته نړ شو موله پ کړي که نه کم یو پمن شوه نه ډیره شو یاو پاار چ اوله پخخرې که نه نو خطره غورې د د خپل نهسه ده هغه پرد خو ته دی دا که په یاره لاړ دیکه نې په یار دی که کاکو اوله رال ل <سؤال> بهې پس په لرګې وئ یا به مې مړکي د اخپل چې ناس دی والله وای او رسول پر دی دی ای چای اوله پخري که نه اغلی نورم خیتمي داکوو نو شی پرده په کروو کې د زموننی شته الله دی وکې چې اخو تو سمو او ده دا پجوان بیا کوای که مر که با کوای بیا کبر کینی شای خوا ام منظورا بلتا شو رو کئی اشری پردم هم پا کبر کی نو دا میدانی تیح که دی اللہ را گر کلی او دے ور تایو جیلو خوب آغا جیل کی پیغمبران موجودو نو اللہ ورسر توکل ساناتو کل سوره می گرزولو پتاسو دوار یزین زللهلی کومل من نه رالی ګبه مې په تاسوې من من نه ساد دي اولهما لیکې من اسمې جننس دی لا واحد لهم د لهېلف دې للفظ نهدي د پاار واحد نشته مشهور خول دا دی چې دا تنجوي نو سره مشاوی لکه قله کې سری یو شمکې وي دا حولون معاش من حموزه خوک به خو لک تر شوالې به په کېو اد وي دابلکه د هر سړی ته حکمو چې ته را راټول کا سومره چې ضرورت وي عاد وي من نه مرات سردي جمع غ من الله همې آلی همفتی۔ وَيَغْفِرُ لِسُجُنَ لِچې الله احسان کړه او په میدان دتیه کې او دای و جاءهم عفوا بلا تعب فمفتو کبرات لو سستړې والے پینو نو مننه مراده غټول سجن چې به کړه او براتلل دیو جنا حدیث راغلی د الله حبيب وي ال ال, ال, ال, ال, ال کماعت من المن ها کماث وی موږ ورته پورتو کې ګومانډا او ویتا سو شو کوله خریډه وای او خریډه ګورې ډېر قسمونه دي بعض یې پکې زہریله ده ګومانډا او خریډه کې زموږ پښتو کې فرق دی دا عام چəsi پزما کپلن راپلن شې دي ته زموږ پښتو کې خریډه وای او ځلې د چمچ پښکل کې راپور تشي او تک سپینوي اریت ګومانډا وای دا خلک خري د اگې غو ته خود دی وی او د دې وبچې دا جوړ کې خدا سپاو نه بتپوش کوي نو دا د سترګو د پارا علاج دی د بارې صحابو دوی سترګې له دې شوې چولي الله ټول نظر سکر. کړ ته الله حبيب وې الکما ات الکما من المرض داد من نه دے او د دې وب د سترګو د پارا شري بعض نور ما ناګانې کړري خو مشهوره معاد منطورنجین تهوي او سل مړو ځو ته دا مړو ځانو الله برلووزول او دیبه د حاجت مطابقنیول اگر چې بعضو لما وي سه اصل تم وي د بعضې عربو پهلوغت کې وأنزلنا عليكم المنن والسلوا رالي گلبه په تاسو فی دا کړی میوتا تاسو ته ترون جبینو مړزان امون غویلو کلو خری من طیبات ما رزقناکم د پاکو هغه نشتا تاسو ته تا مرزک درکړي نگور دینا شکری شوروکا وما زولمونا دی زیاده نو کڑی زمونگ سرا وی زمونگ خس کم کڑی نو ولیکن کانو انفسهم یزنمون لیکنو دخپلو زانون سر زیاده کونکے ای دینا شکر شل وی موخو میشا لن نصبی را علا تو آمن واحد موخو پا دی منو سلوابان سبر نکو نکو ناشکر کا نو الله وای چې ناشکری وکو ما ظلمونا دای زمংস کموال نو دی دای زیاته نو کړ زمংস را ولکن کان انفسهم یجنمون زام سره زیاتی کو انکی اے ناشکری شر د الله غ نعمت کورتشي او پاره کی کمې راشی ننا شکرایواله د الله سره سره ظلم نزان سره ظلم کو وصلی الله تعالی لا خیر خلقی محمد علی واسحابہی اجمعین الہ العالمین زموند ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله د قران او سنت د علم نافع د پرزموند ټول شینی کلاو کې الله زموند ټول طلبه او طالبات بیدار کې چکهما خبره کیږي او باغې پويږي او ځان پیپوي یو دیکيه الله د خورې او د مهنت ماده پکې پیدا کړي که مخبرو لا وقنی سيیا سوچني الله په دې یو قسمه خپکان زمونږ لرونکو راول او د دې خپکان د وجهه زموږ د کم او نقصان پرکه مونږ خپل کتاب ته پوره متوجه کې الٰہی العالمین مونږ ته زموږ والدين او تا مشایخ او تا اصول فروع مروجوند او تاواڑا او لې ګناحو نه یا الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیاوی حاجتونه ترشرکه او زمونږ او د ټول امت دینی دنیاوی پریشانی رب کریم څخه کی دعا وغواړې بیماران بیماراندی الله ته ورته شفای کامل عاجل ورنصی وکړي باقي مسلمانانو دعا درخواس کړي پکور کی بیماری دی اخلاص سره دعا وغواړي الله دې بیمارانو له شفاه ورکو یا الله تی دی بیمارانو لشفا ورکی اللہ زمون دی طلباء و او زمون د طولو پا قورنو کی سمر بیماران دی اللہ تور تشفا اے کاملہ آجل ور نصیب اکی اللہ دکمو مسلمانانو بچی نشتا نیکا ملا سوالح بچی ور الله اللہ دکمو مسلمانانو بچی نشتا نیکا ملا سوالح اولاد ولو رکی او چا اولاد بی اللہ دو والدینو دستر گو یا خوال جوڑ الله دا هر چا دا پاره د رزق حلال دروازه کلاو کی او د حرامونه او ساتي د چا دشمني طرف غني دي په محبت او دوستی باندې بدلي کی يا رب كريم بي گنا بندي وان د بند اخلاص کی د حرمتي د مال جان او د حيا حفاظت کی اخلاص سره دعا ورواي الله تو طلب او د مطبخ خپل غيب او د خزانو نمدتو کی او الک مهاجت ندي ته پخپل رحم او کرم باندې پورک او دادو راي تفسير پخپل رحم او کرم پا عفى عافيت معنی الله اختتام ته ورسه اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار